Jó reggelt. Jó reggelt, nem telik el nap nélkül. Nem. Nem telik el nap nélküled. Nem. Rossz a, volt a sorrend? Sogában sincs. Még ez korrel van. Filipov Gábor, Egyensúly Intézet kutatási igazgató. Teljénap felvettünk egy próbaműsort a kontrollon, aminek voltak gyerekbetegségei, nem is kevés és ez nagyon zavart nap közben, és miközben este beszélgettünk nálatok, jött a hír a csúcs találkozóról, és pillanatok alatt a tekintetben legalábbis megnyugodtam, hogy ezzel a gyerekbetegséggel senki nem fog találkozni, mert hogy nem fog adásba kerülni, mert hogy az idő felülírta. Nem minden vonatkozásban, de néhány tekintetben mindenféleképpen és ha ezeket nem lehet beilleszteni, már pedig ugye nem lehet beilleszteni, akkor az egész falsá válik. Um, legutóbb, amikor sétáltunk, sok mindenről volt szó, és ebben a formában így nem volt megfogalmazva, mert az információ áradásról volt szó, meg arról, hogy egy ember felfogó képessége mire teszi alkalmasra, -e és mire nem. De ide most egy veszőt téve, az egy hamis képzet, vagy valós, vagy minden nap más hogy az idő felgyorsul, hogy az események gyorsabban írnak felül egy dolgozatot, semmit, hogyha az nem élő, akkor azt akár néhány órával később közre lehessen adni. A mondatnak a második fel az szerintem attól függ, hát mivel foglalkozik az a dolgozat, mélyebben fekvő strukturális folyamatokkal vagy napi eseményekkel, uh -huh, uh -huh. szerintem nem, nem nem gyorsulnak fel. Az időnek a fejlősorás az egy közhely, tehát ezt most hosszan fejtegethetjük, szerintem szóval mindenki érzést látja és tudja. De ez, ez szubjektív, vagy objektív? Ez objektív, teljesen objektív. Ha megnézed azt, most mondjuk egy nagyon példát, hogy 30 évvel ezelőtt mi volt a, a napokat befolyásoló hírfolyam, és az hány hírből állt össze, mennyi információból tevődött össze, akkor láthatod, hogy exponenciális a növekedés. Ebben igazod gondolkodni régen... egy a egy Egyetlen egy dolog, amit sajtómunkások szerintem gyorsan felfognak, hogy régen egy főszerkesztő, az attól cettig tisztában lehetett azzal, hogy mi meg az ő újságjában ma. Egy vezető hírportálon 200-300 hír is megjelenik. Nem, hogy a főszerkesztő, de sokszor még a rómat vezető sem tudja. az, hogy egyáltalán mikről volt szó abban-alapban, nem, hogy még tartalmilag a ezt nem vitatom, de a kérdés az, hogy ez visszahat-e az eseményekre, hogy több esemény van -e ettől, vagy több eseméről kapunk információt? Több eseméről kapunk információt, felületesebben tudjuk ezeket befogadni. És de a lesz fontos, az ha esemény, magyarul, hogy az időfelgyorsulása az ebből a szempontból mit jelent? Mert hogyha nem lesz több esemény, akkor egyszerűen csak arról van szó, hogy tákul a kép, hogy szélesebb a mozgászon. Korrigálom magamban, hogy egyébként az események is pont az információk gyorsulás, miatt felgyorsulnak, de lett volna, annyi, tehát lett volna annyi esemény régen is, amelyikből lehetett volna állítani napi 300-400 hirt. De szerintem a legfontosabb ebben az, hogy ezekből az eseményekből mennyire vagyunk képesek processzálni, vagyis egy rendszert alkotni, összekötni a pontokat, mélyebb összefüggéseket meglátni. És szerintem a legnagyobb látodás a mi hétköznapi életünkben e tekintetben, következett be. Tehát minden információ elérhető a világ minden pontjáról, én ezt ebben logickolok és nagyon élvezem, de arra időt hagyni, hogy ezekből az információból koherens narratívákat, mm -hmm. rendszer szemléletű történeteket tudjunk összerakni, hát ez, ez, ez ilyen csak megnehezült. De az a mondat, az lehetett mondat, hogy abból adódóan, hogy 6 óra vagy 7 óra alatt a világ eseményeiből adódóan meghaladottá vált a dolgozatom, akkor az a dolgozatom minőségét Jelenti-e, ezt egyértelműen nem lehet kijelenteni. Azt lehet kijelenteni, hogy a dolgozatom olyan témákról szólt, amelyet az időképes volt meghaladni. Szerintem egyrészt ezt, másrészt azt, hogy túl sokat Igen, ez van. Ez mennyire vonatkozik a te munkádra? Hát a mi munkámban sokkal kevésbé. Tehát nálam a legradikálisabb változás, ami be, ami be tud következni, ez nemrég előfordult velem, hogy leadok egy kéziratot és az eurostat közben frissíti az adatbázisát, és akkor egy évvel kisebb adat is elérhető. Ilyenkor visszakérem a szöveget, és gyorsan kianlítom. De mi ugye nem aktuál politikával, meg nem aktuális eseményeknek az aktuális állapotával foglalkozunk. Tehát az, hogy, az, hogy mekkora a születéskor válható élet tartom, az nem fog hat alatt radikálisan megváltozni. Ez a, ez Kivéve, a... hogy megnyugnális katasztrófa következik, igen. Ugye én dolgoztam olyan helyen máshol, mint ez de alapvetően hosszú ideig nem dolgoztam olyan helyen, ahol te. Velem szemben te viszont dolgoztál olyan helyen, ahol én, és dolgozol valamilyen helyen, egy kutatóintézetben, amely egyébként egészen másféleképpen dolgozik az idővel, másféleképpen számol. Ezt előre tudtad, ez szándékos volt, ez jobban kedvez neked, helyettesítsük be a szavaimat arra, amire lehet válaszolni. Nagyon jó összevetésre én nem gondoltam, de, de pont szerintem a jelenségnek a lényegét megadja meg. Amikor én hírszerkesztőségben dolgoztam, akkor a munkából adódóan nem csupán a nap minden hírét olvastam, hanem ezt minden elérhető forrásból olvastam. Tehát tudtam azt, hogy melyik oldalon hánykor jelent meg, melyik volt az első, melyik volt a második, ki volt a szerző, stb. A napi dolgokban sokkal tájékozottabb voltam, az biztos, mint most. Most ezeket nem tudnám felidézni. A mostani munkámból kifolyólag sokkal jobban képben vagyok, szerintem kicsit fontosabb dolgokban. Tehát hosszú távú folyamatokban az életünkre ténylegesen mélyebben ható jelenségek tekintetében. És ez egy nagyon-nagyon más világlátás, ez biztos. Tehát én manapság nem szorongok attól, hogyha a napnak az eseményeit adott esetben csak este pörgettem át, nyilván nem csak a szakcímeket, de tokkal kevésbé elmélyültem, mint, mint amikor mondjuk hírekkel foglalkoztam. Ez egy olyan van, egy, van egy politológus, egy neves politológus, aki egyszer a, az MTA a tudományi intézetét vezette, és egyszer azt mondta nekem, hogy az a jó az akadémiai politika-tudományból, hogy nem kell politikával foglalkozni. <gül> ah, ez egy olyan film, amelynek az eleje viszonylag zajlik, és utána jön a főcím. A Kejfej látják benne, Fiala a éppen. Filipov Gáborral beszélget. Filipov Gábort Navracis Tibor követi kivételesen, viszont utána egy jegyzet jön, majd Kisamrus. Arra kérem Önöket, hogy amennyiben múgyukban módjuk áll, akkor ezt a jegyzetet ne hagyják ki. Ez egy élő előadású jegyzet lesz, ígyben ne felejtsenek el feliratkozni a egy YouTube csatornájára, és kövessék a Facebook oldalt, amely az elmúlt időben kisi volt hanyagolva függetlenül attól, hogy különböző megjelenéseiről számoltattam benne de üzeneteket nem hagytam, némileg ezeket is pótolja majd a mai jegyzetem, tehát oda is legyenek szíves feliratkozni, vagy kövessék. Arra nem válaszoltál, hogy melyik fekszik neked jobban? Néző, tehát én nagyon-nagyon élveztem azt is, amikor hírszerkesztőségben dolgoztam. Azt, amit most csinálok, az sokkal értelmeslegnek látom, tehát ilyen értelemben ez fekszik jobban. Egyébként meg az én szervezetem az alkalmazkodik ahhoz, ami, ami a feladat. Tehát azt nem mondanám, hogy szenvedtem akkor, amikor nagyobb volt a pörgés. nekem az egy nagy változás, hogy mióta az Egyesüli Intézetben dolgozom, és ez nagyon ritka az én végzettségemben rendelkező körében, hogy tényleg azt érzem, hogy, hogy ez egy értékes munka, ami másokban is érzelmeket képes generálni, és látják a használt. Ugye születésnapos volt nem régen a, az intézet, függet attól, hogy most öt vagy hat éves, de kísérlet sem volt támadás kívülről, bármelyik munkatárs vagy vezető részéről a tekintetben, hogy ebben változás legyen? Tehát, a, tehát gyakorlatilag, amiről a politika Tudomány intézet vezetője beszélt, az sikerült szinte maradéktalanul vagy maradéktalanul megvalósítani? Azért egyszerű, erre azt válaszolom, hogy nem volt semmi probléma ezzel, mert ezt az intézetet olyan emberek alapították, akik pontosan ebből a fáradtságból indultak ki. Tehát belefáradtak abba, hogy, hogy a napi felületi események mindent meghatároznak a politikai közbeszédben, és gyakorlatilag semmi szó nem esik arról, hogy mit kellene csinálni a hatalommal, hogyha azt valaki megszerezte. Tehát, hogyha valaki ezt értelem megunná, vagy azt érezné, hogy gyorsabb reagálású hatásnak kell lennünk, akkor ez, az olyan lenne, mint hogyha alult évben és nem értette volna, hogy ő magam ezt azt a létre. Úgyhogy nem, egyetlen nem volt ilyen, ilyen diskrepancia. És az valójában egy nyaklánc vagy egy karkötő az Egyensúly Intézet életében, hogy közben a támogatók számára szervez olyan nem publikus beszélgetéseket, ahol egyébként a napi politika is megjelenik? Ez csak azért kérdezem, mert éppen tegnap találkoztam valakivel, aki, volna, aki jár ilyen eseményekre, és nagyon élvezi őket. De azok egészen más jellegűek, mint amiről te egyébként itt péntekenként beszámolsz. Ja, én nem csak azt nem tudom, hogy ők miről beszélgetnek egymással, ha, nem, nem is ismerem a legtöbbüket. Tehát nálunk a, a függetlenségnek az egyik garanciája az pontosan az, hogy engem nem tud elérni senki, aki pénzzel támogatja. Megfelelően azt tud elérni, aki miattam miattam került a, a vonzás körzetünkben, de vele meg valószínűleg valamilyen ismerettségviszonyban vagyunk. Én nem szoktam ezekre eljárni, nem tudom, hogy ott miről van szó, ezt teljesen őszintén mondom. Tehát hiába kérdeznél, nem, nem, nem tudom, hogy ott, És ezektől ott, ott tudatosan viszonylag. tartod magad távol? Abszolút, abszolút. De nem csak hogy tudatosan tartom magam távol, hanem hanem ez egy, ez egy kölcsönös megállapodás a vezetőséggel. Egyszer előfordult ezt elveséltem szerintem, hogy véletlenül akkor jártam az irodán környékén, amikor volt valami ilyen találkozó. Ott megjelent valaki, és megkérdezte tőlem, hogy az Egyensúly Intézetet keresem-e. Mondtam, hogy nem. Tehát ennyire szoros a kapcsolatom ezzel a körrel. Tényleg fogalmam sincsen, hogy ott, ott, ott, ott mi folyik, azt tudom, hogy semmi összeesküvés. Itt nem, általában nem vagy ezt, szakértőket, nem. vagy nem tudom, érdekes embereket hívnak meg, akik lehet, hogy aktuális dolgokról is elemezgetnek, de biztos, hogy nem pártpolitikai szemévekből. Mit jól tud az feszegetem határainkat, hogy közös érdekből, amit a másik nem mindig így lát, hogy az a szakértői gárda, akikkel dolgozik az Egyensúly Intézet, ők ezért a tevékenységükért kapnak valamit? Attól függ, tehát nekünk több koncentrikus körünk van, van egy állandó tanácsadó testületünk és külső szakértői gárdánk, akik a honlapon láthatók. Ők kapnak valamilyen jelképes díjazást, azt úgy tudom. És vannak olyan szakértők, tömegével, tucatjával, százával, akikkel egyeztetünk egy-egy készülő anyagról, meghallgatjuk őket a véleményüket, hogy szerintük mi a probléma az adott a rendszerben ők többnyire egy kávét kapnak, hogyha eljönnek hozzánk. És de de célirányos-e az, az, hogy ezek az emberek egyébként, hogyha a közéletben a saját szakterületük kapcsán megnyilvánulnak, akkor ők egyébként ne beszéljenek arról, hogy az egyensúly intézetben valamilyen feladatot végeznek gyakorta vagy véletlenül. Tehát megengedhetik maguknak, de a helyszelleme egyébként nem ezt kívánja. Aha, ezt biztos, hogy nem ezt kívánja, már csak azért sem, mert ezek tényleg beszélgetések. Tehát nem arról van szó, hogy nem tudom én, közösen dolgozunk egy anyagon, vagy nem tudom, kivéve, hogyha valaki háttéranyagot ír nekünk, az megint egy külön téma. De az, hogy mi tényleg sok tucat emberrel egyeztetünk, őket általában egymással vitatkoztatjuk, tehát ők sem értenek egymással egyet. Nagyon sok kérdésben, pont ez a lényege annak, hogy összeültetjük őket. Ebből kellene azt levonni, hogy nem tudom én, valaki diktálja nekünk, hogy végül mi ki. Általában az szokott lenni, hogy külön megkérdezzük a velünk együttműködőket, hogy köszönetet nyilváníthatunk-e nekik az impresszumban. Pont azért, mert tudjuk, hogy ami ki végül tőlünk, az általában egyikük sem ért egyet -ig. Hát beleértve, hogy akkor névvel vállalja az együttműködést. Igen, de ez az együttműködésed mindig arról szólt, elek, hogy, hogy a gondolatot. segíthetünk. Nem, az nem, az nem, működött, nem az csak működött, a jegyzetemre jellem. gondoltam egy pillanatra. Um, megnéztem az Orbán Krisztián, jól mondtam a nevét? Igen, azt hiszem. E, azt a, a, a telekszes anyagot, és abban például már nagyon érdekesen jelentkezik az, hogy ti az Egyensúly Intézet vezetői és adott esetben egy szakértő, azért másféleképpen látjátok a világot, miközben a szakértő nével és arccal vállalja azt, hogy ugyanazon a terület, ugyanarról a területről beszél, mint amiről ti egyébként, és természetesen óriási az átfedés. De de érződik rajta, nagyobb mértékben érződik rajta az a kín, ami hosszú hosszúvel ami abból adódik, hogy amiről ti beszéltek és írtok, az a hétköznapi életben sehogy, vagy sokkal lassabban ez két különböző dolog valósul meg, mint ahogy kívánatos lenne, márpedig ő azért dolgozik veletek, hogy ebben változás legyen, ami őt örömmel tölti el, mert ff, dolgozik veletek, de az, hogy ez egyébként megjelenik-e a magyar, a társadalomban vagy gazdaságban, az egyáltalán nem biztos, is, ugye, hogy ne rébuszokban beszéljek, ugye, amikor ő egyébként arról beszél, hogy a gazdasági változásoknak a bekövetkezéséhez egy sokkal demokratikusabb, egy sokkal inkább egymással szóba álló, egymás nem kizáró közélet kellene, akkor az, az látszik rajta, rajta talán egy fokkal jobban, mint rajtatok, hogy ez őt mennyire zavarja, és mennyire akadályát látja annak, hogy ebben egyébként, ha Magyarország nem változtat, akkor felzárkozzon Nyugat-Európához, a világhoz. Ezt két különböző dologról beszéltél, és az egyikben én teljesen egyútól egy, egy haladok Orbán Krisztiánál, a másodikban. És azt hiszem, hogy valamikor a örvétel eljön ki a következő adás, ahol erről szó is fog esni, hogy a szélsőséges politikai polarizáció megosztottság, szóval remállás, az hogyan tudja akadályozni a szakpolitika folyamát és a minőségét, hogyan tudja rontani. Erre rengeteg adat van, tehát ez egy ténykérdés, nem az ízlésünk vagy a hangulatunk kérdése. Tehát ebben én nagyon megyek vele, hogy, hogy így fogalmazlak. A másik kérdés az, egy érdekes különállás a, az akadémiai gondolkodó vagy a, a kritikus értelmiség és a politikai cselekvés befolyásolni akaró között, szerintem. Tehát én voltam olyan pozícióban, ahol Arról kellett nagyon sokat beszélnem, és igyekeztem a magam képességei szerint, hogy mi az, ami rosszul működik, milyen akadályok, milyen problémák vannak. És itt az embernek a kritikai érzéke, ez nagyon helyesen erre szocializáltat minket, ez túlterjeszkedik, vagy ö, dominálja a, a narratíváját. Én most egy olyan pozícióban vagyok, amikor azt keresem, hogy hogy lehet kimozdítani ezt az állapotot. És itt egy egyszerű hangkújtülönségből van szó, hogy én mindig keresem azt, hogy hol lehet előrelépni. és szerintem nem lehetetlen ezeket a problémákat. Én ezt értem, de azért most sikerül. nagyon érdekes megnézni ezt a beszélgetést, ami azért meglehetősen lassan hömpöljök, tehát hogy az embernek azért hosszú oh. időt kell szettelni arra, hogy erre a gondolatra rájöjjön, ha egyáltalán rájön és egyáltalán igaza van, hogy könnyen lehetséges, hogy valaki egy olyan játékos mellett, vagy pontosabban mondva mögött kibic, aki mögül egyébként azért áll el előbb-utóbb, mert olyan mértékben játszik másféleképpen, mint ahogy ő játszana, hogy egész egyszerűen elmegy a kedve attól, hogy mögötte álljon, miközben a játékostól megy el a kedve, és nem a játéktól. Ez valószínűleg Csak van. Amikor mi ezekről a dolgokról beszélünk, akkor én mindig érvem, és ez nekem egy nagyon fontos élmény, meg feldolgozandó élmény, hogy 6 évvel a, a, az Egyesültetet megalapulása után, és még neked is ez egy, ez egy, ez egy furcsa vidráró jelenség, hogy mi úgy működünk ahogy. És csak, a, csak az magunk körül is, Az nagyon is érdekes, amikor ugye tőled megkérdezi valaki, hogy hogyan evezek, amire te 6 év után azt mondod, hogy János, most már megmondom neked, szerintem neked kalapácsvetőnek kéne lenned, vagy otthon kéne olvasnod. Mire én azt mondom, hogy is az evezés... És akkor azt mondott, hogy János, erre a kérdésedre már válaszoltam. Tehát nem amit az Orbán Krisztián mond, a tekintetben, hogy az elmúlt 15 évben hogyan priorizálta a gazdaságot a hatalom, abban ő alapvetően nem lát olyan lehetőséget, amit én érzékeltem, amiben érdemes lenne bármihez is hozzányúlni, mert ő az alapokhoz nyúlna hozzá, és a nem alapokhoz való hozzányúlás pedig minimális javít a helyzeten, de ha struktúrálisan nem nyúlnak hozzá, akkor ugye ezt különböző mutatószámok alapján, ahogy egyébként ezt te is teszed, a munkanélküliség, a beáramló tőke, a hatékonyság alapján azt mondja, hogy öregem, ez az autó így nem fog gyorsulni. Szerintem ebben, ebben, ebben a tekintetben nem volt közt, hogy nagy különbség én, én, mondja, én nem néztem meg az adást, nem szoktam magamat visszanézni, de határozottan elrendek, hogy Orbán Krisztián magához képest kifejezetten optimista volt a tekintetben, hogy lehetne dolgokat csinálni, csak ez egy nagyon nagy különbség, ezt nem hangsúlyozni, hogy ő nem döntéshozók befolyásolására, befolyásolására specializálódott, nem az a dolga neki, hogy megpróbáljon rávenni aktuális vagy majdnem döntéshozókat arra, hogy azt az iránykövesség, amit ő, egy közgondolkodó magát is szokta elezni, aki valóban egyébként egyben inkább a tevékenységében az alapokat próbálja kiszolgálni. Igen, Aztán csak hát egy olyan orvosról szontos. van szó, aki azt mondja a vetegének, hogy meg fog halni, ha dohányzik, amire a beteg valamivel kevesebbet dohányzik, de dohányzik, és onnantól kezdve a doktor eldöntheti, hogy akkor ezzel együtt kezelie az illetőt, vagy azt mondja, hogy válasszom mást, hiszen az az alapvető változás, amit ő el akart érni, dohányzás mellett nem elérhető. Ez egy tökéletes felhúzom. Nekünk az a beteg van a kezünkben, aki ott van, és nekünk vele kell kezdenünk valamit, méghozzá belátható időn belül, mert hogyha a halál után három hónappal javul az egészsége, akkor azzal nem értünk el sokat. Igen. Valamit hát ugye... De, de, de bocsánat, tehát, hogy te az a, az a mi abban különbözünk, hogy te egy picikét szerintem mindig ilyen kizáró ellentétekben gondolkodsz. Szerintem ezek egyszerre tök fontosak, hogy mind a két fronton megyünk, a hogy ebben, ebben tudja korrigálni. Jó, jó, jó, csak mondom, hogy én ebben összeteszve nem, nem, szóval nem látok ellentétet, szerintem különböző szeretek vannak, és különböző módokon próbáljuk ugyanazt elérni. Én ezt értem, de az esztétika szakon megtanultam, hogy ahány könyv van, annyi olvasat. Így van. Tehát lehetséges, hogy te egyértelműnek tűnsz maga számára, és mégis lesz egy ember, aki egészen mást vol le belőle, amire te Abszolút. azt mondod, hogy erre ugyan te nem gondoltál, Abszolút. de egy érvényes olvasat, sajnálod, hogy ezt ő így fordította le, te nem ezt akartad mondani. Ha? Még az is lehet, hogy elgondolkodsz azon, hogy mit mondtál rosszul, Ott semmit sem mondtál le rosszul, semmit sem mondtál le rosszul, az ő szűrőrendszerében ez áthaladva így csapódott le. Abszolút. Ahány olvasó van nyolvasat, igazából, ahány olvasás a nyolvasat. És hát az nagyon tetszett nekem, hogy, hogy azért a ti optimizmusotok, egy ilyen bázisos optimizmus hogyan jelentkezik abban, hogy mondtad, ugye, hogy egy mondatot meg fogsz jegyezni mindenféleképpen a, az ő szövegéből, és most nem fogok vizsgáztatni, mint régen, hogy visszaemlékszel, hogy mi ez. Ez ugye a hajó soha sem megy el című uh -huh. mondat volt, ami, ami megragad nagyon benned. Igen, tényleg megjegyeztem, tudtam volna vizsgázni be őle ami ugye mégiscsak egy, egy optimista mondat. Hiszen a Optimist. mondat ele, eredetileg úgy szól, hogy ez a hajó már elment. Igen, és nagyon sokan ezt, is, ezt az álláspontot is képviselik. Szerintem azért is, mert másra szeretük és a kritikai gondolkodás az, ami, ami, ami dominálja, mit lehetne tenni kérdéseket. Valójában az Egyensúly Intézet tudása az mindig abból adódik alapvetően, hogy létrejön egy szakértői csapat, amely lead egy szakanyagot, amit egyébként magáinak tud az Egyensúly Intézet, majd elkezdi a saját képére formálni? Nem. Mindig abból indulunk ki, hogy mi végzünk alapkutatásokat, amik alapján megkérdezünk embereket, vagy máskor iratunk egy háttérlenek ott, azt inkább egy emberrel, az jobban szokott működni. A szakértői csapatok mi általában kritikai észrelételeket, impulzusokat várunk. De mindig ti vagyok a olyan pont. Értelem, hanem, Persze, olyan, olyan értelemben, hogy azért nem, nem repülünk teljesen ismeretlen táj fölé, hanem egy alapvető térképet megpróbálunk megrajzolni. Jó, de Megnézik, most akkor abból indulunk ki, hogy a ti tudásotok nem... alapvetően azon alapul, hogy már pedig kérem alásan a számokból, olyan következtetéseket tudunk levonni, uh -huh. amely alapján egyébként orvosnak nem tudunk elmenni, közgazdásznak uh -huh. nem tudunk elmenni, de az egészségügyről és a gazdaságról tudunk beszélni. Nagyjából mi azt látjuk a szakirodalomból és a számokból, hogy ezen a területen ez az öt fő probléma van. Egyetértenek-e vele valamit kihagytunk-e valamivel nagyon nagy? Ebben a, a sorrendben te... vagy fordítva, számukból és szakirodalomból? Távolból és szakirodalomból. Abszolút. A számok Ön... meg vannak? Mindig? Ön, hát, bárcsak, úgy, bárcsak úgy lenne. Nagyon sok területen az hiány különösen Magyarországon, de sokszor európai szinten is. Az, de adathiány van, vagy nem közölt adat van. Hát biztos, hogy nem közölt adatok is vannak, de alapvetően adathiány van. Magyarul, nem, hogyha ö... rajtad volna, te meg annyi olyan területen végeznél -e kutatást, amely alapján több adatod lenne, mint amivel jelenleg operálni tudsz. Ne viccelj, persze. Hát János, amikor mentális egészséggel foglalkozunk, most éppen ez, ez, ez, ez van így a fejemben. Hát az utolsó átfogó kutatás, ami nem egy mellékes történet, kik, miért, hogyan, milyen demográfiai csoportunk szerint, lesznek sikeresen angyalakosok, az több mint 15 éves. És ennek mi az és az is inkább fiatalokra. Hát, ez egy nagyon jó kiadvés. Kapacitáshiány, igényhiány, nem tudom. nagyon Vagy ne nagyon, de nagyon ne, hát Nem, nem, nem, nem. Ezeket a kutatásokat akkor lehet elvégezni, ha van rá pénz, van rá megfelelő tudással bíró csapat, és van egy olyan projektmenedzser, aki ezt végigvezéni. Azt, azt megmondani, hogy miért van az, hogy bizonyos témákból rendszeresen végeznek kutatásokat, bizonyos témákból meg 20 évente vagy 30 évente, az azt nagyon nehéz. Varszági itt egy kicsi piacról beszélünk, ahol kevés ember van nagyon sok feladatra. De, de hogyha most megpróbálod megkeresni a, a, a, a, az betegeknek az arányát, hát ott is komoly problémákban ütközöl, pedig ott az OECD meg az Euróstat is közbelép. Mi is meg fogod tudni megonni, hogy tavaly hányán voltak. Iszonyatosan bosszantó, és beszélünk Big Data-ról, meg adatalapú korról, meg nem tudom miről és hát a realitások szintjére azért lennének kielégítettel igények itt a kutató részére a minden előállítani az egy drága mulatság? Rettenetesen drága, ami ezt a szegénység kapcsán ugye megtesszük, és hát ez, ez, ez sok példre kerül persze. Hogyha minden területen, ahol nincs adat, mi meg előállítani, akkor egy kisebb ország költségvetését... Mi a tényező? Csak kettőt, hármat, ami egyébként a dolgot drágával teszi? Az, hogy egy kutatásnak a, a megszervezése a, a probléma megfogalmazásától, az alapfogalmaknak a megalapotására, az indikátorok kidolgozásáig, az egy iszonyatosan hosszú és, és munkaórákat igénylő feladat. Valaki hitelesíti, hitelesíti ezeket az adatokat? Tehát eljön-e az a pillanat, hogy az Egyensúly Intézet adatait egyébként olyan adatnak fogadják el, mint a ksh t mi nem vagyunk állami statisztikai hivatal, tehát a mórostatnak a hitelesítő tevékenységében nem vagyunk bevonva, nekünk transzferesnek kell lennünk a módszertant illetően. Tehát megvalósítjuk. Az a kérdés, hogy adatokat átveszi-e bárki is, abból adódóan, szóval. hogyha valakinek a hőmérő 37-6-ot mutat, akkor az nem fideses vagy ellenzéki, hanem 37-6. Abszolút, abszolút. abszolút. A te települési indexünket, ami ugye a Igen, magyarországi településeket vizsgálja, azt retteletesen sokan akadémiai szinten és politikai szinten is eltveszik. Mi nagyon szívesen csinálnánk sok ilyet, de hát mi nem vagyunk állami statisztikai hivatal, tehát itt állami szinten nagyon-nagyon sok tennivaló lenne. De nem csak Magyarországon, tehát ebben le vagyunk maradva, de nem, nem csak nálunk van probléma. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állás jövő héten nem leszünk, mert ugye van ez a négy napos ünnep. Oké, okay, akkor készült volna. Szervusz. Ilyen. Filipov gábor nem látták, viszont hallották. Én szoktam mondani, hogy tovább hallgatja a műsort, mint eddig tette. Ne felejtsék el, hogy Novracs is Tibor után egy hangos érzet következik, amelyre Lehetséges, hogy a közeli jövőben még néhányszor utalni fogok, mint egy olyan dologra, amit adottnak veszek, hogy önök tisztában vannak vele. Iratkozzanak fel a Kejfejecsi YouTube csatornájára, kövessék a Facebook oldalát. Minden nap és a minden nap utolsó adás. nem szól. So. Halló? akkor no, még egyszer. Perig úgy tűnik egy fölövet, De nincs csinál ki? De hallasz valamit? Halló Halló Pedig ez itt szám, De Tessék, kapcsolj egy kés újra. Jó. És azt kéne így nagy csatlakoztatva vagy, mert csak azt írja, hogy csatlakozás, három pont. Fölhív téged. Ez kicsünk. Betül? Szolj bele? Veszed föl. Mi a helyzet? Jó. Tessék. Ó, vigyázz! Jó, rendben van, hát most csak azért nem fog beszélni, hogy beszéljek. Régen, nagyon régen ilyenkor az volt kérva. A televízió képernyőjére kapcsoljuk, mint Kulcsár István. Moszkva. De azt elmondhatom, hogy a hiba nem az önkészülékében van. Csönk? Igen? Van defibrillátor a minisztériumban? Van. Szerintem igen, van. Bár az se, hogy sosem, de van. Úgy emlékszem van. Hát ez azt mi hogy úgy tudja? Hol van? Azt is megmondom, hogy miért még miért kihoznám a sodrából. Mert, uh, -e, mert... mert újra kellett éleszteni a gépet. Mert a Filipovnál És... működött, magánál meg nem. Most most újraélesztették. Ezt egyébként én sose értem, ez nem az első eset, hogy ilyet csinálnak, amióta... De ez rádióban is volt, hogy az egészet ki kell kapcsolni, és újra kell indítani, hogy ez miért működik, így ezt ne kérdezze, de ezért kérdeztem ezt a defibrillátort. Értem. Okay. Nem legyen ilyen és bizt... nem bántottam még. Azt árulja el nekem, hogy tudná elhasználni. Nem. <laughs> Nem. Én sem. Én sem. sem. Navracsis és a technika azok hogyan állnak egymással? Tehát a vasalót be tudja dugni és be tudja kapcsolni, de a számítógéphez, az internethez mennyire ért? Hát felhasználói is szinten, azt, amit fogalmazni. De a hát. gyerekei többet tudnak? Számítógéppel kapcsolatban, abban nem vagyok biztos, mobiltelefonnál igen, az biztos. És az a tudása, ami van, az a gyakorlatból adódik, vagy, vagy tanult is hozzá? Gyakorlatból adódik, gyakorlatból adódik. Tehát ilyen kurzus, hogy ilyesmi nem volt. Nem, hát én alapvetően szövegszerkesztőkkel tudok bánni, meg, Hát az internet az nem is különböző nagy. De az szövegszerkesztés, tehát szöveggel kapcsolatos. Excel táblázatot tudó, Powerpoint, vagy különböző prezentációs programokkal, meg szövegszerkesztővel, szövegíró, szövegszerkesztő programokkal bánni. És magával az egész internetes kultúrával mennyire van tisztában, és mennyire beszélik, beleértve a gyerekeinek az internetes kultúrához való tartozását, amiben meg kell tanulni, hogy a gyerekek már nem felhívhatók, hanem üzenetet kell küldeni nekik, és aztán vagy jelentkeznek, vagy sem, és az ember már nem is tudja követni, hogy mi a módi. Hát, hát ez az élet része. hát ezt látom, hogy, de a saját életemben is egyre nagyobb, egy nagyobb területet harap ki az, az internetes. Ha az internetes kultúrában úgy mindent értünk, igen. A, a üzeneszküldésig, a közösségi médiáig, akkor azt látom, hogy ez, ez egyre inkább, egyre, egyre meghatározóbb jelentőségű. Igen. Igen. Abszolút. Nagyon más, mint amilyen előzőleg volt. A kultúra? Hát Úgy amikor minden volt a kapcsolattartás igen. igen, az olyannyira más, hogy szerintem tehát teszi, a, a, a, a, ilyen a viszonyrendszereket is mássá teszi. Igen. A minisztériumban igen. és az intézményeiben, ez most csak és kizállat, ugye ez eredetileg nem volt a fejemben, de én ugye nagyjából azokkal az impulzusokkal dolgozom, mi rám hat, tehát e, ennek teszek most eleget. Tehát, Ön mennyire teszi azt lehetővé, hogy a munkatársai home office-ban dolgozzanak? Vagy mekkora az igény a munkatársai részéről, hogy ők home office-ban dolgozhassanak? Nem nagyon találkoztam ezzel. Ha, ha ilyen van, akkor ezt megbeszéljük, és, és általában engedélyezni szoktam. Tehát én azt látom, hogy a. a ilyen otthonról való munkavézések, akkor merül fel a munkatársaimban, ha valami miatt otthon kell maradniuk. Tehát nem betegség miért nem, szerelőjön, vagy nem tudom, bármi történik, ami miatt ott kell lenniük, akkor szoktak szólni nekem. De ez ezt általában, hogyha előre tudom, akkor én ezt szoktam, meg szoktam engedni persze. Mert az én környezetemben például van olyan kifejezetten fiatal ember, akinek elvonási tünetei vannak abból adódóan, hogy egész egyszerűen a munkájának a strukturális adottságaiból adódóan nem tud másféleképpen dolgozni, csak home office-ban, miközben neki hiába lenne igénye arra, hogy emberek közé menjen és úgy dolgozhasson. Tehát ez nem az ő döntésén múlik. És nem is Igen, a munkahardójáén, hanem a, olyan a helyzet, Igen. hogy ez nem megoldható másféleképpen. A munkáját szereti, de ettől a részétől, ha nem is mondom, hogy szenved, de szívesen megbánna tőle, de amíg itt dolgozik, ez biztos, hogy nem fog megváltozni. Igen. Ugye ez, ez nálunk a politikában vagy a politikával, kötődő munkakörök tekintetében ezért egy kicsit. Annyiban más, hogy persze, nem ot otthonról dolgozni is egy más dolog, meg nem bent lenni a munkahelyen, és úgy dolgozni is egy más dolog. Mert attól függ, mit értünk a home office-hez, az, szigorúan azt, hogyha valaki otthor, otthon van, és nem a munkahelyen. Mert olyan is van nagyon sokszor, amikor az ember nem a munkahelyén van bent, de valahol dolgozik. Azok, akik a sajtósók, akik a rendezvényt szervezik, akik előkészítenek uh, dolgokat, uh, a, nem tudom, én, tehát e, e, nagyon sok ilyen van, tehát ilyen értelemben az, az gyakran előfordul, hogy valaki nem a szószoros értelmében bet munkahelyén van helyileg, földrajzilag, de attól még nem nem Hát van el, amikor ilyen homofizomban, de ezt meg tudom érteni, hogyha valakinek abból adódóan problémái vannak, hogy, hogy otthon, otthonról kell dolgoznia. Ez a koronavírus járvány alatt is egy így, nagy téma volt, hogy, hogy ez milyen kulturális nehézségeket okoz, és ezt, uh, én ezt, ezt abszolút el tudom képzelni. Tehát én is emlékszem akkor a koronavírus járvány idején, bár én nem voltam magam bezárva, hiszen akkor is de ugye volt, lehetett igazolással menni, uh, kit is lehetett az ember, de, de ez tudom, hogy alapvetően változtatta meg az életet karakterét tekintve is. Ön a rádióból, az internetről honnan tudta meg, hogy nagy valószínűséggel Budapesten lesz a csúcs találkozó? Hmm. In internetről, igen, egy hír hírértesítésből tudtam meg a telefonomra jött. Örült? Igen, tegnap este. Örültem, Meglep nagyon meglepődtem és örültem, igen. Igen. Tehát ez egy óriási dolog. Ez, ez, ez... Ezt, ezt, ezt nem nagyon lehet vitatni. Tehát ezt uh, próbálják vitatni, de hát mondjuk kevés idő telt még el. Uh, ön nagyon ideig volt külügyminiszter. Uh, ennek a, a, a jelentőségét hogyan tudnám miért, én a Telegraph cikkét olvastam el teljes terjedelmében, ami ugye pro kontra szól arról, ami egyébként Orbán Viktor és a magyar kormányzat tevékenységét megítéli Európában, a világban, a külön utasságát, a patriótákhoz való tartozását, és így tovább, és így tovább az ukrajnai háborúval, az orosz háborúban elfoglalt helyzetével, de az egészet áthatja az, hogy itt most egy olyan megerősítést kap, amely nem feltétele azt jelenti, hogy neki igaza van, de itt most nem is arról van szó, hogy igaza van vagy sem, hanem egy olyan külső faktor jelenik meg, amely külső faktorral korábban nem számoltak, de most, hogy jelen van, mindenki azon gondolkodik, hogy ez mi mindennel járhat együtt. Itt a feltételes módnak központi Igen. jelentősége van. Igen, én is úgy gondolom, tehát több szinten óriási jelentőségű, egy, akkor közelítsük az ország, az ország, ország szempontjából, Óriási jelentőségű, mert ez, ez azért akárhogy is nézzük, de ez kiveszi a, a közép-európai régióból Budapestet, és fölteszi abszolút a, a világtérképre. Tehát, ahogyan a, a 80-as években Oslo, ami annak idején az izraeli-palesztin tárgyalásoknál kikerült 70-es fandiráttérségből, uh -huh. és, és maga módján egyfajta ilyen béket csináló uh -huh. város, képet is kapott, szemben szóval Budapest erre egy nagyon komoly lehetőséget kap. Óriás, ha, ha most teljesen prózai vagy hétköznapi szempontból közöltjük, akkor egy óriási turisztikai propaganda vagy reklám lehetőséget kap. De Orbán Viktor számára is személyesen ez egy elképesztően elképesztően nagy fegyvertény. Tehát Orbán Viktor ezzel az európai politikusok vagy a világpolitikusei között is az első osztályban emelkedik. Tehát az, hogy az amerikai elnök egyrészt a Uh, egy héttel ezelőtt talán Egyiptomban a, a gázai folyamat hét, hú, de hosszú volt. Hét, hát igen. látja, igen. Én azért is igen, tudom, mert nekem te... volt egy műsorob, ami azért került tegnap a szemétládába a szó értelmében, mert meghaladta az idő 6 óra alatt. Na, igen, hát ez előfordul, igen. A... Tehát, hogy akkor, akkor, is már, akkor is már az, hogy külön emeljítést kapott, de külön kiemelte az amerikai elnök, és most pedig ez, ez szerintem a magyar miniszterelnök számára elképesztően meg politikai tőke, nemzetközi politikai tőke, amit belpolitikailag lehet mardosni, meg harapdálni, meg kapirálni, de szerintem inkább pitiáner dolog jelen pillanatban ilyenkor tényleg, szerintem annak a helyen, hogy az ember ilyenkor, Áll, és azt mondja, hogy igen, hát ez egy, ez egy nagy dolog valóban. Itt valójában azt, kell, azt is tudni kell értékelni, hogy két azért alapvetően eltérő értékrendű embert sikerül idehozni, és nem arról van szó, hogy egy sokak számára nem tetsző személy jön Magyarországra? Ezt nem tudom. Számomra a legfontosabb az, hogy két, hogy két olyan ember jön Magyarországra és találkozik itt, akiknek lehetőségük van a béke megteremtésére, és a békéről fognak itt tárgyalni. Tehát, hogyha ez egy, ez egy búza-export csúcs lenne, akkor szerintem kevésbé, vagy most én számomra, akkor is fontos lenne, de kevésbé fontos lenne. az hogy a békéről, ami a legnagyobb érték, tehát a, a politikában is, akár úgy is nézzük, ezt senki nem vitatja, hogy a, minden arra irányul mindig, hogy a hétközön békések legyenek az élet minden szintjén, és, és az egyik legnyugtalanítóbb háborús konfliktus lezárására tesz kísérletet a két nagyhatalom vezetője, és ez Budapesten teszi, szerintem ez így összességében. Ez az, ami hihetetlen politikai tőkét képez Budapestnek, Magyarországnak. Oké, okay. e, akkor maradnék a maga kifejezésénél, vagy az önkifejezésénél. Á, a maga az olyan tartó, hogy az önötvek útvariasabb, hogy az Európai Unió és a hazai belpolitika mennyiben hasonlítanak egymásra a tekintetben, hogy a haragdálás. Hát, több hasonlítanak az Európai Belpolitikán, értjük az Európai az Uniós Intézménékben zajló politikát, hogy általában tagállami politikusok egymás közötti vitáit is. Én ez utóbbi szoktam, igen, tehát, hogyha így nézzük, akkor abból a szempontból hasonló, hogy természetesen vannak különböző tartozású és ideológiai tartozású politikusok, akik már csak ezért is támadják a másikat, mert másik táborba tartozik. Csak a különbség szerintem az, hogy míg ezt a magyar belpolitikai diskurzusokba ezt kalibráljuk, tehát beleszámítjuk, Igen. hogy ez persze ez ezért mondja, mert ez ide tartozik, az azért, hogy ez oda tartozik. addig az európai belpolitikában hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogyha egy holland baloldali politikus mondja, akkor nem azt nézzük, hogy baloldali, hanem azt, hogy holland, és hogy a holland ezért evolúciós szempontból magasabb rendű kell legyen, mint, mint a magyar. Következésképpen, ha ő azt mondja, hogy xx nem jó demokrata, akkor mi úgy gondoljuk, hogy ő valóban nem jó demokrata, azért, mert egy Oké, okay, de most vegyük figyelembe azt, amivel a Navracsics-sal, a fiala beszélgetett, látja mi mindenre jó az, hogy milyen hosszú távon kapcsolatban állunk arról, hogy milyen változás fog beállni a világban Donald Trump elnökségével. Emlékszik rá? Igen és szóba került az, hogy mik emelkednek fel, mint az Atlantis, mik süllyednek el, mint az Atlantis, és szóba került Európa fontossága, vagy fontosságtalansága, illetőleg ezt folyamatában néztük különböző eseményeknek a tükrében. Most konkrétan ugye ott vagyunk, hogy a telegráf egyebek között, és most nem orákulumként nézek a telegráfra, de hát a telegráf nem én vagyok, és egy másik gondolkodó, aki többet ért hozzá, de nem a Navracsics, arról beszél, hogy ez egyébként két teljesen eltérő nagyhatalom, két különböző világ, az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország, ugyanakkor Magyarország ebből a szempontból, mint egy ki van véve az Unióból, és mint egy az Unió fenegyereke kap megerősítést a két nagyhatalom által, és kerül ezzel automatikusan egy olyan posztra Magyarország, amely Oroszország és az Egyesült Államok mellé helyezi, de még jobban szembeállíthatja az Európai Unióval, abból adódóan, ami történik. Ezzel az elemzéssel, illetőleg ennek a kimenetelévelről ön hogyan gondolkozik? Függetlenül attól, hogy a jövő az ugye bizonytalan, mint tudjuk. Igen, hát ugye, ha a telegrafnál a déli teljesen gondolt, ez az angol Igen, ez a telegraf, igen. Igen, igen. Hát szerintem az ő szempontjuk azért itt mindig az, hogy ők az Európai Uniót ilyen értelemben politikai közösségként nehezen értelmezik. Tehát ez az állandó vita, hogy az, hogy a tagállamok együttműködnek, szorosan együttműködnek bizonyos szakpolitikai célok megvalósításában, ez eredményeze egy egységes politikai irányulat vagy egy politikai tábor. Magyarán azt, hogy Magyarország az Európai Unió tagja, ez jelentheti-e azt, hogy ő neki ilyen értelemben nagyon más külpolitikai irányvonala nem lehet, mint mondjuk a, az Európai Bizottságnak. És a telegraf szerint ez, ez nem így, én úgy veszem észre, hogy ez nem így van, tehát minden tagállam, hogy az Európai Unió tagja, lehet teljesen más is, és ez így jelenik meg szerintem, itt a, ez a kiemelés. Tehát én nem gondolom, hogy, hogy ezzel Magyarország devianciája lenne ábrázolva, hanem inkább az, hogy, hogy egy, az Európai Unió, tagállamainak átlagától markánsan eltérő irányvonalat folytatott külpolitikában. Ez jelenti azt, hogy Orbán Viktor jobban megérti magát Donald Trump-al, ment Ursula von der Leyen-nel, független attól, hogy valószínűleg az utóbbival gyakrabban beszél, mint az előbbivel, bár ebben is lehet, hogy tévedek. Hát, nekem is kötségeim vannak ezzel kapcsolatban, de igen, egyértelműen azt jelenti, hogy jobban megért émes, de de úgy is feltehetjük a kérdést, hogy szükséges lenne-e, hogy Ursula von der Leyen-nel külpolitikai kérdésekben jobban megértesse magát Orbán Viktor mint Donald Donald mert A Telegraph-nak a... a a szempontja épp az, hogy nem. Hát miért, miért gondolnánk azt, hogy az Európai Bizottságnak, amelynek alapvetően a hatáskörei az egységes belső piac megteremtésére terjednek ki, és külpolitikában valójában nincsen meghatározó szerepe, koordinálhatja a tagállamok külpolitikai álláspontját. Ugye nagyon fontos az is, hogy a, a kül- és biztonságpolitikai főképviselő, aki jelen pillanatban egy az egy Észtországból származó ö, ö, volt miniszterelnök, Kaya Kalas, ő elvileg az eredeti, a Lisszaboni szerződés szerint nem is tagja az Európai Bizottságnak, hanem ő egy a, a tagállamok, az Európai Tanács, tehát a tagállamok állam és tanácsa által választott, koordinátor, vagy, vagy főképviselő a neve szerint. Tehát ilyen értelemben a külpolitika az Európai Bizottságnak valójában csak egy, egy sokadrangú hatáskörre, és az Európai Bizottság nem erős szereplő ebben. Az, hogy Ursula von der Leyen egyébként a kommunikációban magát abszolút így, így mutatja meg, ez, ez még ez elfetheti, vagy elhomályosíthatja azt a tényt, hogy valójában az Európai Uniónak a, a külpolitikában túl nagy hatásköre nincs. Okay. De, de nem változtathatja. Nem... E tekintetben egyébként az a tétel igaz, amit én nem fogok tudni megítélni, és nem is fogok véleményt formálni, hogy az Amerikai Egyesült Államok mást gondol, bár. Ebben is azért vannak naponta változások az orosz ukrán háborúról, mint amit egyébként az Európai Unió gondol, mínusz Magyarország, mínusz Szlovákia, de alapvetően a tagállamok. Ha egyáltalán létezik Na, ilyen egység. Igen, ezt akartam mondani. Ez így már nagyon fontos, hogyha mínusz Magyarország és mínusz Szlovákia, akkor 30 évvel ezelőtt már nem mondhattuk volna azt, hogy az Európai Unió gondol mert nem is, nem is kell 30 évvel várni, ha jól emlékszem, az kb. 20 évvel ezelőtt volt, amikor, amikor éppen az háború kapcsán majdnem, sőt ketté is szakadt a, az Európai Unió abban a tekintetben, hogy segít Irak elleni háború. Be kell -e szállni a az Európai Uniónak, mint olyannak az Irak elleni amerikai ö, katonai vállalkozásba, és ott egyértelmű volt, hogy voltak olyan tagállamok, amelyek ezt szorgalmazták, emlékeim szerint például a Spanyolország ilyen volt, és volt olyan, amelyik pedig élesen ellenezte, mint például Németország ezt. És akkor nem arról beszéltek, hogy Európai Unió mínusz Németország, hanem arról beszéltek, hogy nincs meg az Európai Uniónak a külpolitikai egysége, következésképpen az Európai Unió, nem léphet fel ebben a kérdésben, nincsen közös álláspont. Most az, hogy Magyarország és adott esetben a Szlovákia képviseli ezt a külön véleményt, ez a, a teljes tisztesség azt követelné meg, hogy akkor ugyanezt mondják, hogy jelenleg nincs az Európai Uniónak egységes álláspontja ebben a kérdésben, következésképpen nem lehet döntést hozni. Tehát, és és az, hogy a magyar álláspont egyébként, ha jól értelmezem, bár nem ők külpolitikai szakértős, ezzel is foglalkoztam részletesebben, de a Donald Trump álláspontjához áll meglehetősen közel. Ez szerintem egy különös nyomatékot ad a magyar álláspontnak, és még kínosabbá teszi az Európai Uniónak azt a más... megközelítését. Igen, Igen, hogy? Hogy, hogy nem, veszi, nem vesz tudomást a magyar álláspontjához. Oké, de Magyarország, amely ugye mondja a miniszterelnöke által, hogy külő között, ami egy elég beszédes kép, Ebben a formában, és ezt most nem pozitívunkként és nem negatívunkként tekintem, hanem tényként kezelem, vagy tényként kezelem a jövőt illetően. Tehát Magyarország el tud jutni ezen az úton oda, akarva akaratlan. Fifty-fifty akarva akaratlan, hogy szét fogja feszíteni az Európai Unió kereteit, amely egyébként miattunk fog és újra alakulni, vagy ki tudja bármi. Mert azért ez a folyamat, nem. ez... Nem. Nem. nem? Nem, nem. Magyarország biztos, hogy nem fogja szétfeszíteni a, az Európai Unió kereteit. Az elképzelhető, hogy az uniós intézmények rossz reagálása ö, szétfeszíti az Uniót. Magyarország szét kéne választani az uniós intézményeket és magát az Uniót, ami egyébként ad ad, ad, ad, teljes abszurdumnak tűnik. Nem, nem teljesen. Hát olyan, mintha önállósítaná magát az intézményrendszer nem. az Unióval Igen. szemben. Így van, ez a legfőbb vád. Az uniós intézmények ellen. Hogy az uniós intézmények, amelyek eredetileg arra hivatottak, hogy a tagállamok közös álláspontját artikulálják, mára de akkor szembefordultak adott esetben. Oké, erről a nem először beszéltünk, de akkor miért nem söpri el őket a népharag? Ez egy jó kérdés. Azért nem söpri mert mert valójában az Európai Bizottsággal kapcsolatban nincsen népharag, mert én nem hiszem, hogyha most megkérdeznénk az utcán 30 magyar állampolgárt, hogy nevezzen meg három európai bizottsági tagot, az Európai Bizottság három biztoság, akkor szerintem a 30-ból... Ebben ennek is tökéletesen igaza van, ki. de ezt szembe kell állítani azzal, amit ön, mint az Európai Unió ismerője mond, hogy az intézményrendszer mégis gátja ennek az egésznek. Független attól, hogy nem Igen. tudjuk őket megnevezni. Igen, de, de van ebben sok olyan tényező, ami miatt még sincsen. Mi tartja őket a, zengeri... a helyükön? A tehetetlenség, ez hát, nem valószínű. Hát, de hát olyan értelemben, tehát azért van egy óriási érdek mögött. Tehát a, a gazdasági integráció, amit az Európai Unió idesztoba 70 éve építget, egy óriási erő. Oké, okay, akkor azt kérdezem, érdek... hogy Orbán Viktor el tudja elsöpörni az unió intézményrendszerét. Nem, nem akarja elsöpörni az unió, tehát nincs így, olyan mondatot. Hát nem tudja, mert ahhoz 27 tagállam konszenzusára lenne szükség, De hogyan létezik, Azért hogy nem... miközben az unió másféleképpen gondolkodik, mint az intézményrendszere, az unió elviseli az intézményrendszerét? Mert az unió nem másféleképpen gondolkodik, mint az intézményrendszere, hanem az unión belül a 27 tagállam, Négyféleképpen vagy ötféleképpen gondolkodik az Unió intézményrendszeréről, és az Unió intézményrendszere is, plusz egy módon gondolkodik saját magáról és a világ dolgairól. Ez mennyire szó, csökkenti hogy, az Unió hatékonyságát, mert az én szememben úgy tűnik, nagy, nem értek jó. hozzá. Nagy. De úgy tűnik, nagy hogy nagyon. Van. Persze, de hát ezt ez általában. Igen, tehát én el is szoktam azt mondani, hogy ugye az, a, az egész paradoxon, abból áll elő, hogy azok az emberek, akik arra hivatkoznak, hogy az Európai Unió nem hatékony szervezet, valójában azt akarják, hogy egységes legyen a döntéshozatal. tehát egy, valóban egy föderatív Európai jöjjön létre, mert a föderatív Európa sokkal hatékonyabb, mint a mai, ami sok szempontból konföderális elemeket is tartalmaz. Viszont ezek, a, e, ezek azok, ezek a politikusok erők azok, akik általában a föderatív Európában az Európai Unió nem tékony, de ez a dolog természetéből adódik. Ez nem előnye vagy hátránya. 27 tagállam alkotja. Ha azt fönn akarjuk tartani, azt a struktúrát is szerintem, azt tartsuk fel azt a struktúrát, hogy alapvetően a 27 tagállam hozza meg a döntéseket, és döntő szavuk van az egyes lépések megtételénél, akkor. Figyelembe kell venni, hogy ez sokkal kevésbé hatékony, mint egy egységes, egy Igen, de a hatékonyságnak van jelentősége, és a mostani különbözőségek olyan módon feszegetik a határokat, ami egyébként a hatékonyságra is kihat, mert egyébként ezek a feszültségek a működésben is jelentkeznek. Így van, de pontosan ezért mondom én azt, és nem csak én, hanem sok, sokan mások, és sokan nagyobb nevek, mint én, hogy az Európai Unió jelen pillanatban, jelen szerkezetében nem alkalmas arra, hogy a nemzetközi politikai élet meghatározó nagy hatalma legyen katonai, biztonságpolitikai értelemben. Gazdaságilag is sajnos egyre kevésbé, de az még kezelhető lenne szerintem. De, de az, hogy, hogy eljátsza azt, mintha ő lenne... De ez egy kérdés? Ú. Hát ez nagyon nehéz, azért nehéz ezt elmondani, mert, mert ez nyilván minden politikus máshogy, tehát nem tudom, úszor ennek lehet, hogy az ő részéről ez egy erkölcsi elkötelezettség. De az is lehet, hogy érkeztesszegy Mert És ahogy én kivezem az ön szövegéből, maga az Unió egyébként számos dologban jobban működik, ami a külpolitikai tevékenységét illeti, abban vagy inkompetens, ami egyébként nem pontosan ezt mondta, vagy sérvet kap, mert egyébként egy olyan feladatot akar ellátni, amely meghaladja az erejét igen, ez így van. Sérvet kap, annyi inkompetens? A, van ahol sérvet kap, és van ahol a, a gazdasági integráció területén az Európai Unió kifejezetten jól teljesített az, a pályafutásának az első öt évtizedében, ami, ami, ott, ami miatt az utóbbi mondjuk húsz évben Egyre hanyatló teljesítményt mutat, az pontosan az, hogy elhanyagolja az egységes belső piaci programot, ami a lényeg. Ugye az Európai Unió annak idején azért született meg, hogy a tagállamok egységes piacot hozzanak létre, ami méretéből adódóan felveheti a versenyt az amerikai, orosz, kínai, egysége, indiai piacokkal. De mára, ez már egy sokatlagos kérdés, tehát ha most megnézi az Európai Unióról szóló cikkeket, akkor alig talál olyan témát, amely az gazdasági integrációval kapcsolatos tevékenység lenne, mindenki nagyhatalmi ámokat szöveget az Európai Unióval kapcsolatban. Ez hiba, szerintem ez hiba. És az Unió egyébként Magyarországot és Szlovákiát, vagy Magyarországot mindenféleképpen leszámítva elmondható, hogy tényleg háború párti? Az Európai Bizottság az, és szerintem a tagállamok egy része pedig nem meri, vagy nem akarja felvállalni azt a konfliktust, vagy nem lát jó pozíciót arra, mert a magyar pozíciót nem tartja vonzónak, hogy szembeszálljon ezzel az értékeléssel. A vonzónak nem találja ez a megfelelő? igen, hát, igen szerintem tehát úgy gondolják, hogy a magyaroknak, és én, én is találkoztam ilyen európai politikussal, szia Péter pedig gyakran szokott erre hivatkozni, magánbeszélgetésekben európai politikusok közül többen azt mondják, hogy tulajdonképpen ők is tudják, hogy a magyaroknak igazuk van, csak ők nem akarnak kiállni arra a helyre, ahol a magyarok állnak, mert ez túlságosan hideg, szeles, zord. Jobb ott bent lenni, ahol, ahol ugyan tudják, hogy hogy ez nem úgy van, ahogyan ott mondják, az akkorban, de ott mégis ott meleg és kényelmesebb, és, és jobban át lehet részelni ezeket a nehéz időket. Vannak ilyen. Amiről most beszélgettünk, és köszönöm, hogy közre működött benne, ez az elvi kérdéseket hogy érinti, ami egyébként az orosz háború megítélését illeti, vagy ez egy íróasztalnál ülő értelmiséginek a hülye kérdése, mert fiala most nem erről van szó. Nem, ez abszolút elvű kérdéseket is. Éppen ez, tehát ha, ugye a nagy kérdés, hogy ez a találkozó, ami létrejön, ez mennyire lesz egy morális ö, találkozó is, és mennyire lesz egy, nem tudjuk már megjósolni, hogy lesz egy gyakorlatias technikai hát a jelleg. A a, a ismerete az alapvetően nem a moralitásukkal volt kapcsolatos, tehát nem egy morális híros Trump is tudom, a Putyin se az, lehet, hogy tévedek. Hát mi általában nem, vagy általában a közvélemény nem ismeri el az ő, bora, az ő moralitásra vonatkozó. Igen, jobb, akkor ez a pontos kifejezés. Ha? Igen, mert ha megnézzük, azért mind a Putyin, mind a Trump szövegekben vannak bőven morálra utaló. Tehát őben hát ráadásul megválasztotta őket a nép, onnantól meg tök mindegy, Egyen. hogy mi a helyzet, illetve nem Egyen. tök mindegy, de tudomásul kell venni. Igen, úgyhogy én nem, nem tudom ezt most megmondani, hogy ez mennyire lesz. Az is le, tehát lehet, hogy ez egy világpolitikai, világtörténelmi jelentőségű találkozó lesz, és az is lehet, hogy ez csak egy lesz a, az orosz-amerikai találkozók sorában. Ez majd meg sorulat, Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állását. Köszönöm. jövő héten nem én vagyunk, szépen. mert ugye ünnep van, nekünk van egy személyes Igen. találkozó. Igen, igen. Nagyon igen. szépen köszönöm és a rendelkezésre. Kellemes értékelés. Elnézést, el fogok menni, és iszom valamit, mert szomjas vagyok. Na, hát elérkeztünk ide. Nem tudom hova. Um, egy júniusi felvételen vált és egy nyilvánvalóvá az, hogy korábbi társammal nem fogjuk tudni folytatni az együttműködést. Addig is sokszor döcögősen ment, amely döcögőség valószínűleg mind a kettünk tevékenységéből adódott. Nem az ő hibája volt, vagy nem az enyém. Nagy reményekkel kezdtünk, és viszonylag hamar lassítottunk. Hamarabb kellett volna kiválnom, vagy neki kellett volna hamarabb kiválnia ebből a párosból. Nem voltunk egymásnak valók. Én szokott módomon gondolkodtam nem láttam alternatívát, azt gondolom, hogy vagy ő, vagy senki, és nem akartam elveszteni a munkámat, és ebből adódóan kényszeresen ragaszkodtam az együttműködésünkhöz, hogy készítsem a kejfejjancsit. Ez korábban a Rádió Q is így volt. Az a legemlékezetesebb számomra, ezért hivatkozom arra. Amikor elváltunk egymástól, az már egy sebzett, egy súlyosan sebzett bika volt. Önök nagyon jól tudják, hogy gyakran szoktam előjönni azzal a példával, hogy végül is ugye a bika az nem az utolsó, vagy attól az egyetlen döféstől hal meg, amelyet a Toreador vagy Matador belészúr, hanem attól a sok aprótól, amivel egyébként gyakorlatilag kivéreztetik. A mi kettőnk kapcsolata is ki volt véreztetve, sok rossz döntést hoztam, sok rossz megnyilvánulásom volt, sok rossz dolog nem lett kellőképpen korrigálva, kibeszélve. És aztán történt valami, ami visszavonhatatlanná vált a tette azt a döntésemet, hogy én ebből kiszállok, de addigra, amire én kiszálltam, gyakorlatilag a dolog folytathatatlan volt. Előállt egy helyzet 2025 júliusában, hogy az akkor már 68. életévét taposó Fia János, azért ennek van jelentőség az életkoromnak. Azzal nézett szembe, hogy hát lila gőzöm nem volt, hogy merre tartsak. Az, hogy a világról vannak gondolataim, és az, hogy a világgal kapcsolatos gondolataim iránt van érdeklődés, azt tapasztaltam. Hogy ez mennyire jelentős, ezt nem tudtam eldönteni. De a bennem lévő mondandó az lényegesen több volt annál sem, mint hogy azt mondjam, hogy én ezt most abba hagyom. És hát közben persze ott volt a kényszer is, hogy mit csinál a szél, ha nem fúj. Marbeján nem fogok házat venni és élvezni a viszonylag kellemes telet. A lányommal való, a barátnőmmel való kapcsolatom nem teszi lehetővé más-más okból, hogy elhagyjam ezt az országot, amit egyébként se akarnék elhagyni, csak ugye azért merül fel állandóan, mert ha nem vagyok itt, akkor mindaz, ami így zajlik, az nem hat rám olyan feszélyező módon, mondván, hogy elvesztem azt a környezetemet, ami a munkámból adódik. Hogy azt jól tettem, -e, vagy sem, hogy a munkámra én ennyi mindent építettem, erről felesleges filozofálni, mert így, így éltem, a munkám adott gerincet e adott ívet, adott vázat ennek az életnek, azt onnan kivéve utazgatni, létezni, lébecolni alapvetően, bár lébecolni olyan nagyon nagy képességem sose volt, de létezni ebben a világban alapvetően úgy tudtam, hogy mégiscsak dolgoztam. És hát mindig a honpolának azt emlegettem, amikor a hicskok. Valamelyik filmjében a sebész arról beszél, hogy most éppen azt a távolságot, amit megtesznek, azt Marokkóban azt xy a VESE a másikat meg az ETEKÜ műtétéből vagy a SZERM műtétéből Az internet annyiban más, hogy itt mindenféleképpen segítségre szorulok. Tehát az, hogy én ezt egyedül csináljam, abban ugyan volt, VT, aki felvetette, hogy legyen nekem saját stúdióm, de nemcsak az a sok milliós összeg, ami egyébként finanszírozásilag jelentkezett, volt zavaró, hanem, hanem nem tudtam meggyőzni magamat arról, hogy én az otthonomba akarnék vinni egy stúdiót, nem voltam arról meggyőződve, hogy én ezt egyedül tudom, vagy akarom csinálni. Elkezdődött a helykeresés. Hát nézzék a helykeresésről, nagyon sokat mesélhetnék. Ugye itt jelentkezik annak a problématikája, ami a Kejfej egyik alaptétele volt, nevezetesen, hogy minden nap jelentkezett. Ott, ahol megszakadt ez a mindennaposság, és ez már ugye korábban megszakadt és jelentkezett hétfőn, szerdán, pénteken, de akkor sem úgy, hogy interaktív volt, hogy egymással beszéltünk, hogy én elmeséltem valamit, és akkor önök arra reflektálhattak, vitatkozhattak velem, kikapcsolhatták, bekapcsolhatták, bármit tehettek. Ez egy óriási különbség. Ugye azok az üzenetek, amelyeket én leadtam önöknek, abból adódó hogy emberekkel beszélgettem, azt az élőkapcsolatot, amit önökkel folytattam a hétköznapjainkat illetően, semmilyen módon nem pótolta. Az, hogy két hónaponta, vagy havonta egyszer mondtam egy jegyzetet, vagy az, amikor arra gondoltam, hogy felszámolom a hagyatékomat, vagy a hagyatékomnak egy részét, aminek neki is álltam, az a párbeszédre szintén nem tesz lehetőséget. Tehát mindaz, amit most elmondok, hetek, hónapoknak, éveknek a tartalma, amit egy 20-25 perc alatt nem lehet elmesélni, fizikailag lehetetlen. Sok rossz beszélgetés volt. Sok rossz beszélgetés a szónak abban az értelmében, hogy nem következett belőle semmi sem. És én nekem halva a nem volt, hogy hol folytassam. Ott, ahol most ülök, az viszonylag hamar kiderült, hogy működni fog. Egy szaunában találkoztam a tulajdonossal, aki Kejfej Jancsi hallgató volt, és halva híreket felajánlotta a lehetőséget, és meg is szerveztük, tapasztalhatják. De ez a szó fizikai értelmében nem olcsó mulatság. És itt a pénzről úgy kell beszélni, hogy én amit csinálok, nullszaldósra, vagy arra tervezem, hogy minimális bevétel legyen. Létezhet az, hogy az egészet én finanszírozzam, mint valami úri luxust, de számomra ö, praktikus, vagy elvi jelentősége a kettő természetesen, óriási különbség van a kettő között. van annak, hogy az embernek ebből olyan jövedelme legyen, amiből egyébként az itt ülő Tamást, ha gondolja, akkor meghívhatja egy kólára. Amikor tehát én azt mondom, hogy majd a szózaton végén eldönthetik, hogy egyébként anyagilag úhajtják-e támogatni a kejfejáncsit, akkor én azt nem fogom tagadni, hogy azt mondtam, hogy én ezt egyedül a magánvagyonomból ö, finanszírozhatom, de miután ez egy olyan közszolgálati tartalom, ami itt van, ö, ami egyébként... Ö, a maga nemében páratlan. Én azt gondoltam, hogy én jelenleg is inkább finanszírozom semmit, hogy jövedelmem volna belőle, de a jövedelmemnek egy része abból fakad, hogy közben leszerződtem más cégekkel is. Nem véletlen, hogy a kejfejancsiból hetente egy van, ez most egy meglehetősen drága mulatság. Tehát ebben megegyeztünk, és az itteni munkálatok el is kezdődtek szeptemberben. Zimon Andrással így jöttem össze, halvány lilagőzöm, nincs arról, hogy hogyan jutott az eszembe, hogyan került elém, tényleg nincs. Írtam neki, visszaírt, pillanatok alatt meg tudtunk egymással egyezni, hihetetlenül lelkes volt, és hihetetlenül tisztelettudó. Hozzáteszem egyébként, hogy ennek a stúdiónak a tulajdonosa is ez volt, tehát úgy éreztem magamat, mint a nagy fiala János, akinek egyébként természetesen azért a normális pillanatainkban sose érzem magam, de megkaptam azt a tiszteletet, amit nem várok el, de ha megkapom, akkor nagyon hálás vagyok érte, és emögött tartalom is volt, és mindegyiknél tapasztalhattam, hogy ezek olyan födémek, amelyek terhelhetőek. Ott tehát szintén elkezdődött egy együttműködés. Ami a kontrollt illeti, az egy a kontrollhoz való elmenetelem, ugye az úgy történt, hogy szerettem volna egy olyan jelenlétet, amilyen jelenlét az elmúlt időben az én életemben nem volt. Mind a Kejfejancsi. Mind a magyar közönyben jelentkező hazádnak rendetlenül, de maga a magyar közöny egy statikus valami olyan tartalmakat gyárt, mint amilyeneket korábban a Kejfej gyártott már, mint az internetes periódusában, de semmilyen tartalmat nem gyárt, amilyet egyébként az élő lebonyolítású Kejfej egészen 2021-ig, vagy 2022-ig és nem tudom pontosan a dátumot, mindannak maga mögött tudott utoljára, még a 168 óránál, de az már nem az igazi volt, maradjunk a Spirit FM-nél, ami nem volt egy méznyalás, de, de ott mégiscsak még a klasszikus kejfejancsi jelentkezett. Ez vezetett oda. A Magyar Mártonnal való találkozás, ami, aki ugye Magyar Péternek az ötse, sok szepontból nagyon meglepő volt, nagyon baráti a hihetetlen korkülönbség dacára, de egyébként ez a korkülönbség ez mindenhol megvan. Itt az Ádám stúdióban épp úgy, mint Szimon Andrással, kétség, bár nem az itteni tulajdonos, az fiatalabb, vagy nagyjából egyidős lehet a Magyar Marcival, aki pillanatok alatt Magyar Marci lett, miközben hát mi nem voltunk országos haverok sohasem. A Tarpéterrel való találkozás, aki ott a főszerkesztő szintén úgy történt, hogy a befogadásom, amely egyébként éppen tegnap egy élő műsor helyett egy, egy, egy, egy, egy pálylotadás elkészítése volt, amiről én ugye ma beszéltem, hogy a szemétládába került. Az például már egy olyan műsor volt, vagy olyan műsor lehetett volna, amiért én elszegődtem a kontrollhoz. De tisztában voltam a kontroll megítélésével, hiszen a kontroll... Uh, felelős kiadója Magyar Péter Öcse, az teljesen lehetetlen, hogy a kontrollt ne tekintsék a Tisza médiájának, független attól, hogy egyébként de facto az-e vagy sem. Mint a viccben, amikor a Rócsild azt mondja hogy a gyerekeinek, hogy mondjuk azt, hogy mi nem vagyunk zsidók. Nem, a Rócsild gyerekei mondják azt a Rócsildnak, hogy mi nem vagyunk zsidók, amire a Rócsild azt mondja, hogy hát mi mondhatjuk, de mindig lesz valaki, aki emlékeztet rá. Valójában ez az együttműködés, Kontroll, Magyar Közöny, Ádám Stúdió és Kejfejancsi most arra kezdett úgy többé-kevésbé kialakulni, hihetetlenül fárasztó, de nagyon élvezetes. Ha valami gond, akkor elsősorban az, hogy bennem ugye a teljesítménykényszer ott van, megnézem, hogy a szakonyit mennyien nézik, mennyien nézik a Bakácsot, akinek új podcastja van, Hajrá Bakács, mennyien nézik a Zimont, mennyien nézik az akármit, miközben ezek nem összehasonlíthatók, mert a szább lehet, hogy nem megy olyan gyorsan, mint a mazeráti, de azért a szábbot az ember mégse hagyja könnyen ott. És gondolok a mai ténynek egy Facebook bejegyzésére, amit elolvashatnak. Nagyon tanulságos, de nem akarok nagyon elkalandozni, mert az idő az drága kincs. A kontrollban megkérdezték, hogy én egyébként vállalom-e a kontrollal való együttműködést, mondtam, hogy vállalom, és ez a bejelentés. Ez múlt héten nagyjából kereken egy hete meg, bekövetkezett, vagy szombaton következett, amikor az első ópuszom a Fiala az utcán megjelent. Itt az embereket arról kérdeztem, hogy mit olvasnak, örülnek-e Kraszahorkai László nobeldíjának, irodalmi nobeldíjának, valamint, hogy mit fognak csinálni október 23 án Előtte Magyar Mártonnak volt egy bejegyzése, amiben azt írta mostantól fia a János, a Kontrollhú feliratú mikrofonnal kérdezünk a mentek között, majd később, jóval később felírtam közvet alá, nem a Tiszának adtam el magam, hanem leszerződtem a Kontrollhoz. Nem dolgom a Kontroll politikaiak skatójázni az elmúlt másfél hónapban, engem nem befolyásoltak semmilyen irányba. Tehát aki azt kérdezi tőlem, hogy én most jelenleg egyébként Magyar Péter Balagát gyakran nyalom-e, hát el akarom keseríteni önöket. Nem. Nem is találkoztam vele, az se valószínű, hogy a közeljövőben találkoznánk. Mégis ez az egy megnyilvánulás. A Fiala az utcán, ami egyébként 50 ezernél több nézőt ért el, úgyhogy itt legalább a mennyiségi szempontok érvényesültek, hát Magyar Márton bejegyzések, kiváltott egy olyan hatást, ami... Amivel én számoltam, de mégsem voltam benne, biztos, hogy bekövetkezik. Szeretném, ha tudnánk, hogy egyebek között a Kejfejancsit azért hoztam létre, hogy Navracs és Tibort mentesítsem attól, hogy megszólják őt a Tisza miatt. Ezért fizetek, ezért X10.000 forint plusz álfát hetente. Ugyanez vonatkozik a Városlégetre is. Azt akartam, hogy a Városléget ZRT minimálisan se kerüljön a Tisza árnyékába, és ezért külön ezt, a stúdiót ezért béreltem, egy bérlem, és nagyon jól tudják, hogy a nagyon sok tartalom, hát szeptember óta egy plusz tartalom volt. Mind a kettejüket, mind a Városliget ZRT vezetését, mind a és Tibor tájékoztattam arról, hogy hol mindenhol fog dolgozni, és megbeszéltük azt, hogy ez hogyan folytatható, és hogy mennyiben szerencsés az, hogy én ezért fenntartom a Kejfejancsi platformját. Ebbe sikerült ö, éket verni ö, ennek a bejelentésnek, illetve nem a bejelentésvertéket, hiszen én előtte már legalább nyolc jegyzetet írtam véleménycikket írtam a kontrollra, de azok annyira jelentéktelenek voltak, úgy látszik, hogy az senkinek nem keltette fel az érdeklődését. Én nem gondolom, hogy jelentéktelenek voltak, de magamat szívesen tüntetem fel jelentéktelennek, csak hogy a dolgot érdemben tudják kezelni, mert nem egy nagy meg megint, hanem valaki, aki korábban minden nap beszélgetett önökkel. A Mandiner kezdte, amely azt írta, meglepődtünk, nagyon magyar Péterhez igazolt az eddigi független rádiós, fialajános János ezentúl a Kontroll csatornáján fog szerepelni, de igazán Gábor Márton írása a magyar nemzetben volt az, amely hát meg, meg elkezdte azt a mantrát, amihez én hozzá vagyok szokva, de hozzá sokni nem lehet. Éli adásban a fel apja hanva most Magyar Péter Szekerét tolja fi Magyar nemzet Gábor Márton. Ezt. Ezt. Ezt tolom én a tiszta Szekerét. De így tudom Orbán Viktor Szekerét, és így tolok Szekeret úgy általában. Tudod? Babek. Nem ismerem Gábor Várton, de most ezt üzenem neki, a magyar nemzetnek, és hát azért a szó átvitt értelmében a Mantinernek is. Új helyen a kontrollnevű a Tiszapár Szekerét Toló blogon tűnt fel Fiala János. A 2024 októberében e e e felvásuló, hogy tútavé, meg a Kéri van, meg Gulyás Balázs. Fiala János nem csupán hanem küllötte kialakult konfliktusokról is ismert. Magyar Péterhez hasonlóan kirohant az ATV stúdiójában, aminek a pontos történetével tisztában vannak. Primadonnák és propagandisták mellett rámit nincs szükség, mondtam a csintalannak, akivel aztán tovább folytattam a Kejfej való beszélgetést, ami most a magyar közönyben látható, de még egyszer nagyon tudatosan történt ezeknek a műsoroknak a szétválasztása. Az apja Hanvait porszívózta fel élő adásban, de tényleg, hogy ezt, és mindazoknak ezt, akik egyébként ezt a porszívózást, Uh, alapvetően a 444 által, mert a 444 nem, írna, nem írt volna róla, akkor senki nem fog, senki, szerintem tulajdonképpen hálás lehetek a 444-nek. És az ő ebből a szempontból szinten neutrális volt. De az, ahogy azt az egészet félre magyarázták, és aztán az ATV-ben meg a hírtelevízióban olyan magyarázatot kapott, ami nem volt mögött, ami csak és kizárólag abból adódik, hogy elolvasták a fejcímet, a műsort már nem nézték meg, és miután megvolt az indok, vagy meg kedve a kedv arra, hogy engem alázzanak, aláztak, anélkül hogy a tartalommal tisztában lettek volna. Éli adásban zsidózta le Bodolai Lászlót, aztán később már volt hajrá M.S.P. is, sohasem zsidóztam le Bodolai Lászlót, hogy zsidóztam. Én életemben nem zsidóztam le senkit sem, de hogy Bodolai Lászlót nem zsidóztam le, az tudni. Minden esetre ennek az eredményeképpen, anélkül, hogy ezt részletesen taglalnám, az biztos, hogy 2025-ben Városliges zrt és beszélgetés nem lesz a Kejfejancsiban. Sem októberben, sem novemberben, sem decemberben. Én egy rossz szót nem fogok szólni a Városléges zértéről, akiknek egy teljesen korrekt és nagyon klassz együttműködést folytattam, akiknek én sokat köszönhettem, és azért reménykedem, hogy ők is sokat köszönhettek nekem, és őszintén reménykedem, hogy a jövőben ez folytatódhat. Most minden esetre nem folytatódik, és ha megkérdezik, hogy miért nem, ezt nem fogom elmesélni. Pontosan elmesélhetném, de én már nem ugyanaz a fiala János vagyok, aki a Secret Man Project idején az íg a világán minden részletbe beavadta önöket. Nincs kisebb lelkem, de 68 éves lettem, Másféleképpen élem az életemet, mint korábban, függetlenül ez az indulataim, azok megvannak. Egyebek között az önök hozzáállásán, anyagi hozzájárulásán, nem csak anyagi hozzájárulásán múlik az, hogy 2026-ban folytatódik-e a kejfejancsi itt, vagy sem. Nem elsősorban anyagi kérdés, de mégis önökhöz fordulok. Nem hibáztatom a rendszert, a rendszer így működik. Én a rendszernek csak egy hullája vagyok tekintetben a sok közül, és magamat nem tolom előtérbe. Minden esetre itt, ugye jövő héten nem lesz műsor, és egészen december végéig itt mindig itt fönn fogok ülni az asztalon, ha csak meg nem válnak tőlem ebben a stúdióban, és jegyzetet fogok mondani, amely jegyzet nem a sirámaimról fog szólni a tekintetben, hogy nem dolgozhatok együtt a város és ezért nem jutok ahhoz a pénzhez, amit egyébként itt kerestem. A pénz foglalkoztat a legkevésbé. De a pénznek is természetesen jelentősége van. Támogathatnak a Patreonon keresztül, de alapvetően én azt gondolom, hogy aki most támogatja, támogatni akarja a kejfejancsit, az írjon a dörö.fialajanos.gmail.com-ra, és találjuk ki azt a formát, amivel nemcsak, hogy ez a pénteki adás maradhat meg, hanem újabb és újabb kejfejancsi adás születhet. Nem feltétlen a magyar közöny rovására, de fel lehet fejleszteni ezt úgy, hogy ennél több tartalom jelenhessen meg. Én tehát nem zsarolni akarom önöket, nem sarokba szorítani, szorítani és nem fenyegetni, hanem egyszerűen csak azt mondom, hogy vegyék fel a velem a kapcsolatot, ha akarják, és aztán tájékoztatom önöket decemberben, hogy milyen döntésre jutottam, lesz-e 2026-ban Kejfe és ha lesz, milyen formában. 2026 decemberéig a Kejfej Jancsi pénteki adása négy részből áll, Filippov Gábor, amíg vissza nem utasít, Navracsis Tibor, amíg vissza nem utasít, jegyzet, amíg fel tudok ülni az asztalra, és kis Ambrus, aki nagy valószínűséggel már vár az előtérben. Jöjjön be! Jó reggelt! Jó reggelt! Csak szúzatot intéztem a néphoz. A Kejfejancsi történetében ön egy tízes skálán mennyire van Tisztában? Hát mondja amit ön elmesélt, tehát ugye ebből. Azt nem tudom, hogy a... Korábban hogy az... nem tartozott a követő. Néha, ö, amikor rádióban lehetett hallgatni, akkor, de ja, úgy nem. Én tulajdonképpen ezzel a műsorral azonosítottam magam, függetlenül attól, hogy nem akarom megsérteni az ennyit, amit én a magyar rádióban csináltam, az ennyivel is azonosítottam magamat, meg a Calipszó rádióval. Nekem a munkám központi jelentőségű, a családom el sokszor megszembette. Ön munka, család, azt jól össze tudja egyeztetni. persze. Téze. Nem panaszkodnak? Nyilván persze, de ugye ez a, nem mindig tudja az ember jól összeegyeztetni a kettőt, de én ezzel azért figyelek, és próbálok figyelni a környezetemben lévőkre és a kollégáimra is, hogy nem, nem feltétlenül azért élünk, hogy dolgozzunk, és nem azért dolgozunk, hogy éljünk, tehát, hogy Én nálam, ez nincs feltétlenül lí, mert nálam nagyon nagy jelentősége van a munkának, és én... Már a gyerekéveim óta állandóan megszólástárgya voltam, de amióta a médiában vagyok, állítólag én egy megosztó személyiség vagyok. Én ezzel nem voltam korábban tisztában, és hát nem is fogalmaz az ember saját magáról, ha normális úgy, hogy ő megosztó személyiség volna. Folyamatos botrányok kísérték ki az életemet a Magyar Rádióban is, és aztán később, amikor önállósodtam, és ez az első olyan beszélgetés lesz, függetlenül, hogy Navrasis Tiborral még ilyen mértékben sem erültem el ebben, amiben én ezt elmondom, hiszen előtte egy hosszabb élőjegyzetet mondtam el, mert korábban egyébként a velem esett dolgokat nem tudtam elválasztani a műsorban lévő személyekkel folytatott beszélgetéstől. És ez ugye annyiban nem idegen önnek, hogy ami a házkutatást illeti és az ön személyének és a családjának a vegzálását, az belopózott az önkormányzatról szóló beszélgetésbe, de viszonylag gyorsan ki is lopózott, mert nem lett állandó téma. Én ennél sokkal fegyelmezetlenebb voltam az életem folyamán, meg hát az érzelmeimet én soha se toltam. Tehát én sok, én egy érzelem vezérelte pali vagyok, én azt hiszem, hogy nem vagyok egy buta fiú, de én az érzelmeimre egyrészt akkor is büszke voltam, amikor azok lehetetlen helyzetbe sodortak, de azt mondtam, hogy ez vagyok én. Az ön tevékenysége a tekintetben, hogy ezeket a sérelmeket, amelyeket nagy valószínűséggel egyébként ennél sokkal nagyobb számban szenved el, hiszen nem feltétlenül a magyar nemzet tud az emberben sérelmet okozni, hanem a, a hétköznapi tárgyalások is azt könnyű volt megtanulni, hogy így csináljon? Mert látszólag ön olyan, mint aki szemtelen. Egy-két alkalom mutatja azt, hogy ki lehet hozni a sodrából. Az a baj, hogy, hogy arra jöttem rám az utóbbi időben, hogy már túlságosan is kevéssé veszem fel ezeket, és... De ha megvágja magát, vérzik? Igen. De nem vágom meg a magamat, csak a jelentem, hogy maximum. itt. Tehát ugye az a baj, hogy nem veszem észre. Tehát már már sem veszem, és Azért probléma ez, mert hogy már a normalitás részének tekintem sokszor ez miközben nem szabadna. Szerint nem is. szabadna a politikai közbeszéd, a társadalmi közbeszéd állapotát a normalitás részének tekinteni. Nem szabadna azt, hogyha valakit úgy érzi, hogy nemtelenül megtámadják, akkor az lepereg róla. belépve a főnökért. Hát azért ugye ön egy olyan helyzetben van, hogy a Karácsony, Gergely ért, a Karácsony Gergelyt ért támadás, ha nem is személyesen őrred de arra az intézményre az azzal kapcsolatos vonatkozik, és ezzel kapcsolatban, ha nem is kötelező, és nem is a lojalitás miatt, hanem a kapcsolatból adódóan, ez egy folyamatos feszültségforrás. Persze, de, de ebben egyébként tényleg az a szomorú, hogy, hogy a kollégáim mondják, hogy hát ez felháborít, hogy nem tudom, olvastam el, és, és, és a hivatali kollégák, tehát nem is a szűk környezetem, hogy, hogy ebben valamit kellene, reagálni, és azt mondom, hogy ugyan nem szabad ezekkel foglalkozni, és aztán rájövök, hogy ez borzasztó, hogy én ezt mondom, hogy nem szabad foglalkozni, igazam van ebben. Tehát tényleg tudom, hogy nem érdemes trollokat -e tettni, most ilyen mondani, és akkor most nem is fogom definiálni, hogy ez a történetemnek tekintek tróloknak, de hogy mindegy és a, a dolgot, tehát nem szabad belemenni olyan szükségtelen konfliktusokba, vagy vitákba, vagy visszaszólásokba, ami egyik, hogy nem vezet sehova. Én ebből a tekintetben lehet, hogy bumer vagyok a mai politikai kommunikáció szempontjából. 45? úgyhogy... De, de régóta vagyok azért ebben a világban benne. Tehát én nem értem ezt, ha hihetetlenül és állandóan percről percre tudósításban vannak a politikusok, mindent kommentálnak azonnal, hanem egy órán belül kommentálják, akkor az már azt gondolják, hogy nincsen. Mindenről YouTube videók és TikTok videók forognak, és, és egy politikus ma már az szerkesztő. Hát részünk, pedig hogy ott van a fővárosi közgyűlésnek a hangvétele. És ott van a fővárosi közgyűlés igen, és a bizottságok hangvétele, tehát így egyben mindent Én sokat higgattam, és sokat tompultam, de azt hiszem, hogy nem eleget. És ezt csak arra fölmondom, amit ugye ezt megelőzően jegyzett formájában elmondtam, és amit fenntartok, és majd két hét múlva folytatom. Most rátérünk teljes egészében arra, ami a mi területünk. Kis Ambrus főpolgármester, hivatal, főigazgató. Mi a helyzet ezzel a szigettel? Mi van elrontva? Mi nincs elrontva? Mi zajlott a tulajdonosi bizottságban? Ja, a tulajdonosi bizottságnól mi zajlott, abból zárt ülés volt, tehát abból csak a végeredményt tudom én is csak akkor elmondani. Mi az a, az elmondom, nem... elmondom, hogy mi a helyzet, és ja. akkor mi, milyen uh, kihívással néztünk ja. szembe. Talán múlt héten, pénteken Sziget szervezői jelezték felénk hivatalosan, hogy a, a tulajdonos, a jogtulajdonos, amerikai jogtulajdonos nem kívánja a Sziget Fesztivált 26-ban megrendezni. Ez vált számukra egyértelművé, mert ezt közölték velük. Miután újjövé, mi ha jól tudjuk, az a licensziók, amivel egy ilyen Sziget megletenzi tehát maga a brand, ezért ők ezt megtehetik. A fővárosi té a területnek a jelentős része, amit a Sziget Fesztivál során használnak a szervezők. Na, egy egy plusz, hány éves szerződés? Ez egy 5 plusz 5 éves szerződés. Ami jövőre fog lejárni? Szerződés, egy Hatósági szerződés. Igen, egy közszerti hatósági szerződés. a plusz 5 is akkor jövőre fog lejárni? Az 5 év zár le jövőre. A plusz 5 év az egy ilyen arra járó opció, nem automatikusan lehívható, de azt fejezték ki a felek, hogyha a szerződés rend, rendben lezárul az első év, akkor jó viszlőmű tárgyalatokat uh -huh. folytatnak arról, hogy ugyanilyen feltételké plusz 5 évet megnyitnak. De az egy külön döntés, az lett volna, tehát nem egy klasszikus értelemben lett ez Ezt az opció. engedélyt kiadja? Ez a fővárosi közgyűlés szavazta meg 2021-ben. Én emlékeim szerint egy hangúan, szavazással, és, és ez alapján rendezik. Meg, és ugye... ha lejár, akkor újból is a közgyűlésnek kéne megszavazni. Ez ott. van olyan fajsúlyó, hogy ezt a fővárosi közgyűlésnek kell megszavazni, Igen. azt gondolom. A jogilag nagyon néznem, akkor lehetne ez bizottsági hatáskör is normálban, de azért ez csak egy olyan jellegű és volumenű döntés, amit... Érnek. Mi a határideje annak egyébként, hogyha én nem akarom megrendezni a 2026-os szigetet, az ezzel kapcsolatos információt átadjam önöknek? Ebben nincsen ilyen, ugye ön, ha önnek lenne egy köszönhet nem... használati engedélye, akkor ön ugye azért fizet, hogy adott évben használhassa a szigetet. Hmm? Van egyébként arra lehetősége önnek, hogy azt mondja, hogy eztből kiszállok, mert nem tudom, nem akarom, nem nincs lehetőségem rendezni ezt a szigetet. Ugye ahhoz, és akkor történikból voltatok jelezték a jelenlegi szervezők, hogy ez nem lesz Sziget Fesztivál, vagy ezzel a jött egy jelzés, egy megkeresés, hogy megpróbálnák a korábbi tulajdonosok, szervezők. De valamilyen levél Nem itt. az egy személyes találkozó volt, a főpolgármester is ott volt, én is ott voltam, illetve nyíltitok nyilván Gerendai Károly volt ott, illetve a, a Szigetnek a jelenlegi magyar, akik azt mondták, hogy, hogy nem akarnak, akik nem akarják, hogy elveszien ez a rend, viszont most van egy szűk időablak, amikor van lehetőség ezt megmenteni. Ők ugye azt mondják, hogy azért szűk ez az időablak, mert ilyenkor már, most már az a következő évi sziget Fesztiválnak a, a fellépőit leszerzőtetésével. Vannak túl lényegében, tehát lehet tudni, hogy kik lépnek fel. Legalább a szerződések megvannak, aztán nyilván a marketing része az, hogy mikor jelentik ezt be. A másik pedig, hogy elkezdik az előértékesítését a jövő évi szigetbérleteknek. Ezt tulajdonképpen azt mondják, hogy amikor lezárul a sziget, akkor van még egy élménye az ott lévőknek, akkor gyorsan. És alapvetően az ő bizniszik. Nyilván, ez az ő bizniszik, a főváros nem. Maga az, az a kérdés. Az, ami önökhöz megérkezett, az egy felmondás. Volt? Az egy kérelem volt arra, hogy a közös megegyezéssel szüntessük meg a szerződést, hogy megnyíljon arra a lehetőség bárkinek is. Nyilván ebben azért persze van, mi azt gondoljuk, hogy Sziget Fesztivált kellene rendezni, és nem bármit. Tehát bárkinek is megnyílik a lehetőség, hogy a hajógyári szigetet jövő nyáron, vagy annantól kezdve adott időblakba bérbe Ami azt jelenti egyébként, hogy az biztos, hogy az a szervező, aki eddig csinálta, nem túl sok éven keresztül, de aki megvásárolta a szigetet, jövőre ilyet nem akar. Így van. Ez egyértelmű de az például önnek, hogy a kádár jelenléte, az mit jelent, hiszen az a kérdés, hogy ő most kit képvisel, az előző szigetet, vagy a mostani szigetet? Ugye, ez egy hát ugye foly... ő bejelentette azt, hogy ő ebbe a konstrukcióban jelenleg nyilván az előzőt tudja képviselni, hogy neki most személyesen van-e folytatása, ez tőle Igen, csak, jó, ezt? tőle teljesen Jó, értem, csak próbálom megérteni, ugye én kérdéseket teszek föl, ugye Igen. ezzel zavarom a riportalan, a... az, hogy egyébként fölmondja, közös megegyezéssel megszűnik. Ő azt az utat vesz, hogy zárjuk le a szerződést. Mi a különbség? A felmondás esetében, ugye ez vitathatatom én, hogy jogosan mondtál fel. De mi alapján lehetnek közös megegyezést, hogy erre kéri az önkormányzatot, én hogy van. ebbe menjen bele? Van. Ez az önkormányzatnak mennyiben jó, mennyiben rossz? Hát ugye egy, egy játékelméleti dolog. Ugye azt mondjuk, ne, ne, ne. Értem csak. Mert ugye nézzük meg még a verziókat, ugye? Ha ez a, sziget, ez a mostani szerződés életben marad, és nem mondják fel a felek, akkor ha van Sziget Fesztivál jövő, ha ha nincs, nincs, ki kell fizetni. Akkor fizetni kell. Kivétel akkor, hogyha ez valamilyen okból egy dolog felmondja a szerződést, vagy csődbe megy, vagy tök mindegy, tehát valami történik, vagy elpereskedünk arról, hogy most jól van-e felmondva, mert ebben az esetben nyilván a bíróság mondja ki a végén, vagy fizet, vagy nem. De mondjuk tekintsük azt, hogy fizet. Ebben az, az, az esetben nem De azok, akik eljártak önnél, azok egyébként az amerikai tulajdonos tudtával és beleegyezésével tették, vagy ez egy rossz kérdés? Nyilván, hát most miután nem hívtuk fel az amerikai jogtulajdonost, de nyilván arra tudunk hagyatkozni hogy az ő tudtukkal, hiszen az ő tulajdonokban lévő cégnek a vezetője járt nálunk. Tehát a, ma a Tudomásunk Sziget, a Sziget Zrt, az amerikai hmm. tulajdonos kezében van. De ő képviselik. Hát így van. Uh, ahhoz, hogy legyenes egy Új Sziget fesztivál... Ekkor van szó. Ez 209 millió volt idén, ez jövőre indexálva valamivel... Jó, tehát nem két, két fillér. Nem két fillér. De ugye, azért mondom, hogy hát jó. ha felmarad a szerződés, be De ha felmarad a szerződés, akkor ugye befizetik, vagy nem fizetik be nekünk ezt de a Sziget de más nem használja, tehát nincsen szigetfesztivál jövőre. Eh, ahhoz, hogy legyen esély, és akkor szerintem itt van a döntési, első döntési kérdés. Akarja-e a főváros, hogy legyen Sziget Fesztivál? Ebben a főpolgában azt mondta, hogy nyilván feltételekkel, de azt gondoljuk, hogy ennek szükség van, van város városmarketing, turizmus szempontjából. még a... egy személyben mondhatja. Nem, neki véleménye van ebben a dolgban elmondja, hogy neki ez a véleménye, hogy erre szükség van. Ezért ő azt az utat javasolja, hogy szüntessük meg a korábbi, az amerikai most leegyszerűsítem az amerikaiakkal volt szigettel lévő szerződést, hogy megnyíljon arra a lehetőség, hogy még az októberi közgyűlés pár nap múlva egy új szerződést kitárgyalva elfogadja, mert hogyha nem tudják novemberben elkezdeni a az árosítást nem tudnak elkezdeni szervezni, akkor nem lesz Sziget jövőre, mondják a szervezők. Sosra szerveztem a Fesztivált, ebben azért elég logikusak az érvei, amit mondanak, hogy már így is csúszásból vannak, e és nem tudják megvárni azt, hogy ilyen valvonta ülés, a közgyűlés, és vagy határozatképes hmm. vagy nem. Ebből következőleg meg kell szüntetni ezt, és akkor tud jelentkezni az új Sziget potenciális, és azt mondja, hogy én is szeretném ezt igénybe venni hosszú időre, Nyilván mennek ki, azért ez kiszámíthatóságot ad, hogy egy hosszú idei köztet használati szerződés köt erre, és ott a feltételekről kell egyeztetni. És itt már sajtóban sok mindenkinek megjelent a előzetes véleménye, hogy akkor jó ez, hogyha legalább a budapesti diákok olcsóban férhetnek hozzá. Egyetértek, a hosszú távol ér a szerződés nyilván. Egyetértek. Tehát minden ilyen feltételt, amit a frakciók, és nyilvánvalóan a sziget lerak az asztalra, ebből kell nekünk valamilyen masszát hozni. Tegnap lett volna a technikai lépés, ahhoz, hogy lezárjuk a múltat, és esélyt adjunk a jövő megnyitására, és ez nem ment át már a bizottságon, ez egy bizottsági ülés volt, egy bizottsági döntés lett volna, nem ment át, mondván, hogy hát ők nem látják, hogy ha itt most fölmondjuk a szerződést, attól lesz-e Új Sziget Fesztivál. Igaz, jogos. Nem tudjuk, de nem, ha nem szeretjük lesz akkor biztos nem is lesz. Mert, nem Mi nem ment? Mi volt a javaslat? A lezárás. Tehát, hogy szűnjön meg a jelenlegi szerződés, ez nem ment. Tehát, mert hogyha megszűnik a szerződés, akkor másnap az új Sziget szervezők be tudnak adni köztet használati igényt, és el tud kezdődni ebben a kapcsolatos eljárás. Hogyha valaki most néz minket jogászként, akkor azt mondja, hogy én biztos hülyeségeket beszélnek, de miért ne lehetne ilyenkor egyszerre dönteni, csak arra fölönjünk, hívom fel figyelmet, hogy ez egy köztörlet használati hatósági folyamat, ez egy hatósági eljárás. Itt, hogyha beérkezik egy igény hozzánk, szeretné valaki kibérelni a hajógyári szigetet, akkor nekünk hivatalabb azt kell mondanunk, jelen pillanatban el kell azonnal utasítanunk ezt a kérelmét, mert most foglalt a jövő évre a hajógyári sziget. Tehát én nem tudok foglalkozni a Új Sziget Fesztivál szervezőkkel, mert ez foglalt ez a sziget számukra. Nem tudom, ez nem olyan, hogy egyszerre kettő embernek ki lehet adni, aztán valamelyik fogja használni, ez nem olyan, hogy eladhatják egymásnak ezt a jogot, tehát ilyenek nincsenek ebben a műfajban, ez nem olyan, mint egy lakásbérleti szerződés, ahol, ahol ez, ez, ez, ez a köznek a vagyonáról van szó, erről szó többet. Úgyhogy most ott tartunk, ha ez a döntési pillanatot vetítjük ki, akkor jövőre már nincs sziget. Hogyan szavaztak? Ugye annak van jelentősége, hogy számon kérték a polgármestert, a főpolgármestert, hogy olyan szenzitív adatokat hozott nyilvánosságra, amit egyébként egy zárt ülésről nem hozhatott a volna. A zárt ülés döntése az nyilvános az ott elhangzottak, azok az nem a is Az is nyilvános, az, az egy szavazási arány, ez nyilvános. Tehát, hogy azt mondja, hogy kis olyan adatokat mondott, az nem mond igazat. Ez nem mond igazat, nem ismeri jogszabályokat. Ugye a döntés az nyilvános, a végén az, hogy a döntéshez vezető úton ki mit mondott, azt okay. én nem fogom és elmondani. Mi volt, a, és mi volt? Ön ott volt? Ott voltam, igen. És mi volt? A szavazási arány? Igen. Amit nyilvánosságra hoztunk, nyolc, képviselő volt jelen a teremből, a nyolc képviselőből kettő nem nyomott gombot, három képviselő tartózkodott, és kettő szavazta meg. Ilyenkor ugye a jelenlévő is beszámít a, a szavazásba, tehát a, ebben az esetben öt igen szavazatnak kellett volna akkor is lennie. És hát pár megoszlás, hogy volt az ügyből? Kettő nem szavazó az Fidesz, a három tartózkodó az Tisza, és a kettő szavazóból az egyik a párbeszéd, a másik pedig az MSZP is elegált. Volt. Azt mondta a főpolgármester, hogy újból beadja. Nem tudunk mást csinálni, mert most ugye ha ez így marad, akkor nincsen Sziget Fesztivál jövőre, akkor ez eldöntődött. Eldöntő fizetni döntődő. kell? Hát fizetni kell jövőre, hogy fizetnek vagy nem, vagy felmondják a szerződést egy dolog és akkor mi bírósághoz megyünk és elkezdünk erről vitatkozni, hogy helyes volt-e a felmondás, meg jogszerű-e, de ettől még de, de akkor nincs Sziget Fesztivál. Tehát akkor, akkor a pénzt próbáljuk behajtani jövőre, de nincs, -szállt szállt szeged, de nincs Sziget Fesztivál. Ha megpróbáljuk, hogy legyen Sziget Fesztivál jövőre, meg azt követő években is, akkor ezt le kell zárni. Ezért azt kezdeményező a hivatosan a hogy hívják össze jövő hét elejére a bizottságot, akkor ha ez ott döntés születik, akkor nekünk van a október 23-ai négy napba időnk arra, hogy megpróbáljunk kitárgyalni valamilyen szerződést arra vonatkozóan, amit le tudunk a közgyűlés elé, és akkor döntési helyzetben van a közgyűlés, hogy akkor akarja, vagy nem akarja. a kérdés ugyanaz. A mostani jövőveti bizottság, amit kezdeményezünk, az pont ugyanaz. Ugyanaz az előterjesztés. És akkor a politikáról szól az a történet, hogyha neten mások az arányok, akkor mitől mások, de azt nem is biztos, hogy valaha is meg tudjuk az azt el tudjuk mondani, mert az nyilvános nem, az a része. Nem, nem, hogy, hogy, hogy ha netán megváltozik, hogy akkor mitől változna meg, hiszen egyébként semmi érdemi a, nem történt. Ami a bizottság ülésen elhangzik, azt nem, nem, nem tudom nem, elmondani. Én azt mondom, hogy ahogy Nyako István mindig haragszik rám, de új novum nem történik az ügyben. Magyarul, ha még egyszer eléjük kerül, és változtatnak az arányokon, vagy változik a döntés, akkor sohasem fogunk, meg megtudni, ha csak valaki nem magad bennünket, hogy mi alapján változtatták Hígy. meg a véleményüket. Igen. De a, a főpolgármesteri hivatalnak nincs más lehetősége, mint hogy beadni, beadni, beadni. Hát, hát nem a, nem a beadni, beadni, beadni, az most már csak egyszer lehet. Tehát, mert ugye időben kifutunk a történetből. Tehát jövő héten, ha... Ha jövő héten meg... nem, akkor az, az követő héten... Akkor és ha jövő héten igen lesz, ezt minden fogja betudni? Na, végig gondolták, nem tudom. Tehát ugye most, a, most ezzel, itt hiába próbáltam amellett érvelni, hogy ezzel, hogyha most a technikai lépés sem szavazza meg... Felszólalt? A... Igen. felszólalt? Technikai... Igen. Hoztam, beszéltem erről. A technikai lépés sem szavazza meg a bizottság, akkor nincsen esélye arra, hogy egy új Sziget Fesztivál szerződés legyen. És nyilván én még tulajdonképpen azt is érteném, hogyha azt mondja, vagy nem megérteném, de érteném azt az elvet, hogyha azt mondaná a közgyűlés többsége, hogy nem akar Sziget Fesztivált ezer okból. De ha jól értem, ilyen mondás nem volt egyelőre semmelyik frakció részéről se. Tehát aki megszólalt, sőt maga a magyar kormány is megszólalt, vagy legalábbis egy államtitkára megszólalt, hogy ez a kulturális szívdobbanása Magyarországnak a Sziget Fesztivál és a főpolgármester mentse meg, ha ebből indulok ki, akkor azt hiszem, hogy mindenkin emelet van, hogy legyen egy ilyen. Meglátjuk, hogy a jövői hit az... Miért el... nyomni kellett volna a hogy sejtette, hogy ez az elejnék Igen. Dős volt? Nem. Hát most nem tudok már mit csinálni. Tehát én őszintén azt tudok azzal együtt élni, hogy a és azt mondja, hogy nem akarsz ilyet fesztivált. Azt nekem furcsa, hogyha azt mondják, hogy szeretnének, de nem indulnak el ezen az úton, hogy legyen erre lehetőség. De azt meg csak nem értjük. A tulajdonosi bizottság pedig nem átugorható közgyűlési értelemben. Tehát ugye a tulajdonosi bizottság nem támogatja, és nem is. Mégis... Nem ez a bizottsági hatáskör volt. Tehát ő ott lezárta volna az előző szerződést. Alapvetően a köztárt használat ügyekben a tulajdonosi bizottságnak a És ezt a közgyűlés ha akarja és elveheti? El. Elveheti tőle. Joga, meg van a de időbe futottunk ki. Tehát olyan nincsen, hogy a közgyűlés 29-én, október 29-én felmondja az első napi rendi pontban Igen. a szerződést, majd jön Teknő Cernő a futár, Igen. aki beszalad a fővárosi Igen. közgyűlés szembe, lobogtat egy papírt, hogy itt van az új Igen. Igen. jelentkező, szeretnénk kibérelni a, akkor az a szigetet. Marad. Hát akkor az elhúzódik. Tehát akkor aznap nincsen ja. döntés, ugye azt mondták a szigetesek, hogy ők viszont nem tudnak elkezdeni előértékesíteni, meg szerződéskötni, és tökre értem ezt a ő is, mert nyilvánvalóan ez nem olyan piac, ahol csak arra várnak fellépők, hogy egyébként a fővárosi közgyűlés kiizzadja magából a döntést, ha vagy sem. Nem ők azt mondják, ha nem Budapestre jövünk, a Szigetre, akkor majd más fesztiválra leszerződünk, és ebben az esetben pont azt, hogy akkor ennek legyen valami folyta húzása ennek a Szigetnek, be tudjon vonzani látogatókat, és még egyszer mondom, van olyan, aki érvel mellette a Magyar nyilvánosság, hogy ne legyen ilyen, ne legyen szigetfesztivál. A fővárosi közgyűlésben én ilyen hangot nem hallottam. Okay. Az, hogy a polgárfőpolgármester erről beszél annak akkora jelentősége nincs, hiszen egyébként a, a tulajdonosi bizottság ülésének napirendjéről egyébként is e, információt szerezhet a sajtó, tehát itt nem arról volt szó, hogy valamit előre elárult volna a főpolgármester, csak elébe ment az eseményeknek, de ezzel mintegy e, sokkal nem lett tájékoztatva a közvélemény, azt is lehetett tudni, hogy ő mit gondol erről. Hát ugye erről, hogy a mit viszünk előteljeztésként, arról beszélni beszélhetünk, a döntésnek a mélységéről nem beszélhetünk, de ugye ez a nyilvánosságban megjelent az a probléma, hogy a sziget problémája, tehát ezért nem volt ez újdonság senki szám. Most mehetném a Budapest brendet, de valamiért Rózsa Andrást fogom előnkben részesíteni, elsősorban azért egyébként, mert egyrészt van zugló érintettségem, ideiglenesen oda is vagyok bejelentve, meg hát azért elég hosszú ideig együtt dolgoztam zugló, önkormányzatával papcsák Karácsony és Horvát Csaba révén. Ez a zenitkorzó és mindazok az intézmények, amelyek ebben a projektben vannak, én nagyon elítélhető módon az elmúlt időben a közlekedési szokásaim teljesen megváltoztak. Egyrésztről felfedezem a fonódó most, tehát iszonyatosan sokat tömegközlekedem, de van, hogy teljesen kiesnek a városnak bizonyos részei, és hogyha nem mentem volna el a Nespresso szervizbe, termék akkor én nem láttam volna ezt. Hát azért az, hogy ott parkolóhely és egyebek én teljesen megértem a polgármester agájait, és hogy ez egy perrel rendezhető-e, vagy sem, azt nem tudom. De amióta közlekedést fogja illetni, illetni a tököli úton, vagy nem csak a tököli úton, mert ugye ezeket az épületeket előbb-utóbb belakják, és oda iszonyatos mennyiségű ember fog menni autóval, vagy tömegközlekedéssel. A számokat lehet, hogy jobban tudja, de... Nem biztos, hogy mennyiségé a különbség, már-már már eléri a minőségét. Az az infrastruktúra, ami rendelkezésre áll, az hogyan fogja bírni ezt a terhelést? Hát Éppen ez a baj, a, ezek a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokkal. Ugye a kormány azt gondolván, hogy ezzel gyorsíthatja a folyamatot, rámutat arra, hogy akkor az a ez kiemelt beruházási vezet, és onnantól kezdve az önkormányzatoknak, tehát sem a kerületnek, sem a fővárosnak igazából semmi fajta beleszólása nincs ebbe. Mert hogy azt gondolják a beruházok, hogy milyen kötekedő típusok ha vagyunk, biztos csak azért mondjuk azt, hogy hát oda kellene közösségi közlekedést fejleszteni, aki tudja szolgálni ezt a területet, meg kötekedni akarunk. Majd létrejönnek ezek a beruházások, és azt mondják, hogy hát jöjjön ide ki a villamos. De ember, hát nekünk pénzünk nincsen, te építetted oda azt a beruházást, egyedül ezt leboltoltad a kormányra, majd azt mondod, hogy menjen oda a villamos, a metro, a trollé, meg még egy repülőtér is épült. Hát hát, jön. Jön. hát ugye oda egy kormányzati mini negyedet épütenek, hiszen oda költözik, ha jól emlékszem, Igen. az államkincstár kiköltözik a belvárosból, a NAV költözik oda, tehát ez egy... Nagyon sokan fognak ugye, egy meghatázzat időpontban, hiszen ott a munkaidő az a nyolckor kezdődik és félötkor ér véget, tehát egy hihetetlen terhelést fog kapni ez a térség. Ezt, ha autóval akarnák kiszolgálni, nincs az a parkolóhely kapacitás, amivel ki lehetne szolgálni. De Tehát egyen, a... egy lehetőség van közösségi közlekedés fejlesztése. Ja, hát akkor meg, kedves beruházó, ha már eladtad ilyen jó drágán ezt a projektedet, hogy kedves magyar állam, hogyha már azon hogy költöztél, akkor legalább történjen az, hogy akkor beszállsz a közösségi közlekedés fejlesztésébe. És előre gondolkodunk, és nem akkor, amikor majd a dolgozók azt mondják, hogy főnök nem érek be nyolcszor, mert dugó van. Mikor kezdődik? Micsoda? Hát amikor beköltöznek. Hát ezt nem tudom, az államkincstárnak még volt egy korábbi vezetésével, amikor erről beszéltem, ők azért már 26-os dátumokat mondtak, 26 végét. De hogy most ez hogy áll ütemezésben, erről nyilván fogalmam sincsen. mondjuk ez egy kicsit a kérdés ez nem alaptalan. Nem, ez egy teljesen jogos. És pont ez a probléma, és akkor terjesszük ki, ne csak az ugróról beszéljük, hanem egyetértünk azzal, hogy új lakásokra van szükség Budapesten. Nyilván az is egy... Most ez a 250 lakás? Igen. E, tehát egyetértünk azzal. E, tök jó ez. Csak amikor leraknak valahova egy 3000 lakásos kontingest így, és azt mondják, hogy tessék is. És, amikor... és kiemelt beruházás. kiemelt A kiemelt beruházás az olyan, hogy kész, az primus inter pár hát, ugye az engedélyeztetés szempontjából Aha. kikapcsolják be. Tehát, ad az ott van egy erdő, besorolású terület, és azt mondják, hogy kiemelt beruházás, akkor azt az erdőt, azt átírják, és onnantól kezdve a lakóvézett lesz. Tehát ilyen, ilyen jellegű. Nem kell figyelembe venni a, a besorolásokat. Tehát azt mondja, sok ilyen van? Tő, nagyon sok kiement beruházás van, és most több lesz, mert ugye a lakóvézett... tudja már, hogy mennyi? Hát most még nem tudjuk, hogy mennyi lesz majd az új, hiszen most kezdenek el jelentkezni a beruházók a kormánynál nem is nálunk. Úgyhogy erre hívtuk fel a figyelmet hogy annak kell közvilágítás, tehát ó, oké, van egy lakópark, tök jó. Na kell közvilágításának lennie, kell csatornahálózatának lennie, ióbisz hálózatának, közösségi közlekedésének. Ezeknek egy része az infrastruktúrális kérdés, az műszaki kérdés. Van-e elég ö, csőhálózat arra, meg átemelő szivattyúrendszerek, meg nem tudom, a, amik kiszolgálják azt a térséget, és rá lehet csatlakozni. Mert hiába jön ebbenházó, hogy én rácsatlakozok arra a fővezetékre, hogyha FCM vagy a vízügyek szakemberi azt mondják, hogy nem tudsz, mert ezzel kapacitáshiányt fogsz okozni a térségben máshol, hogy nem engedlek rászatlakozni, akármit is gondolsz a virágon. És innentől kezdve elkezdődik a kapkodás, hogy jó, akkor ezt most hogy fogjuk megoldani. És ezért rossz ez a, ez a mechanizmus, hogy akkor mindent kiveszünk a, a, az önkormányzatok alól, és akkor a szakszégek alól, és akkor majd valami történik. Volna még mit, de az idő, az szólít bennünket, ugye a jövő héten nem vagyunk. Um, tárgyalás Ahol múlt héten. Tehát, hogy a kormánynak minden dróton és is, is módon jeleztük, hogy folytatni kellene. Ilyen postagalomból talán nem költünk, de azért már vicc lenne. De nincs új időpont, és nem tudunk arról, hogy a kormány döntött volna bármiről. Miközben mintha valamit lenne a háttérben, mert a, elkezdődött egy ilyen osztogatási rocsó. Szalgó és Egerbe járt a miniszterelnök és lelkodtott. Négy kérte, állat. hogy ők is kapjanak. Igen, a jogú Városok szövetséget találkozott múlt héten, szombaton. Na is Igen. Tiborra, ahol megint nem a is miniszter, de a többiek, mintha arról beszéltek volna, egy szó volt arról, hogy legyen pénz. A miniszterelnök nyilvánosan elmondja Debrecen, hogy a közösségi közlekedés, helyi közösségi közlekedés támogatásában bele kéne szállni a kormánynak, és ebből ő meg is egyezett a polgármesterrel. <coughs> Tehát valami, mintha másoknak lenne, de készülne, úgy tűnik, és a főváros ki kimaradna. Kimaradna, aminek azért az lesz az eredménye, amit mondtunk, hogy ez így. Oké, okay, csak akkor minket ezzel csődbe löknek. Következő inkasszó. Az október vége. Nagyjából hat milliárd. Okay. Hát az még sokat mutat, hogy akkor az, az, az hogyan van. Nincs kizárva, hogy van erre nézve forgatókönyv az akárhol. Nincs kizárva. függet attól, hogy is önök erről mit gondolnak. Ez sincs kizárva. Ami persze szomorú, dátás, ezzel meg együtt karierni. Igen. Trump, Putyin. Mi a sajtóból láttuk, hogy házigazgárk leszünk. Nyilván egy ezzel szószoros értelemben nincs tendünk, de persze lesz, hiszen a városban itt laknak a budapestiek kívának dolgozni az agglomerációban, élek, és ettől még át fognak utazni rajtunk azoknak, akiknek dolgok van Budapesten, tehát a városnak működnie kell. De a közvetlen biztonsági kérdések... Megedett mondjuk közlekedés, tehát az nem lesz egy hétköznapi nap, ez amikor ez. Egészen lesz. biztosan nem lesz hétköznapi nap Budapesten. Köszönöm szépen, két hét múlva is szokásom a is Köszönöm szépen. És köszönöm.